Petusgruppen presenterar Eternal Lies, en kampanj för Trail of Cthulhu av Will Hinmarch och Jeff Tidball tillsammans med Jeremy Keller, utgiven av Pelgrane Press. <gård> <gård> har du hittat var ni ska bo så vi är också på... Får... Ja, jag har ju antagligen ett av de drogdubrytterna så. <gård> Markera av den, ja, är hon. Jag ska börja markera på det här på återigen. Vet du inte jag? Vi riker någon färgpennan. Uppfinn. Markera så vi vet hur vi ska markera. Färgpennan har du bakom mig. i en bunter där. Hitta. Hej Färgpennen. Färgpennen, här. Det Och ta ja! en färgpennan. Jag Midship bar. Där är tvåpersonsrum. <laughs> Ballroom, cinema, midship, bar. Röd är du tydligen. Vilken färg ska vi Ocean bar, låsa? monkey bar. Låsa. Har vi någon låsa Antingen här ja, precis under, så man kan gå upp till Ocean bar, monkey bar. Den monkey kommer aldrig synas. <laughs> Eller ner, alla barna är där. men den botan inte syns, då vi hävda att vi borde här borta. Ja, Har du bestämt det? Ja, lite sådana här färg... Korta har Fräulein tagit på sin diskreta hatt så ja. vi kan gömma oss under den. Vi ska nästa hytta. Ja. Vi bor nu mera här. Som som en sån här luftprat. Ja. <laughs> luft. ja, Det är bara det, det är fyra småfötter som går. Då vi... var bo Då bor, där. bor där. vi. Var bor vi? Fräulein ska vi bo egentligen några det är farliga? Eh, Nej, det är <laughs> Snell. <laughs> eh, bo och Black bor där. Snällt. där. Jack och Mo Black bor ja, där. Och där bor de. De bor där borta. borta. Ja, precis. Vi har där. sinne bara där. Vi har en trappe upp till baren. Aha, baren han och han tänkte, ner till baren. Ja du tänkte så. Han tänker om så. Ja. Men äh, vi, ska vi bo med till Black och Nej, Jack och Mo? De ja det var en dubbelbund där ja, också. De kan skjuta. De Ja, det är bra. Och vi har kasinor där. Nej, det står det inte. Nej, Boiler room. Boiler room. Ja, det var inte <uvoiler> roligt. det är ju skorstenen. Skorstenen. Ja, men därifrån kan det väl allt-fall inte komma någon kultist. Det är ett år. Sover vi igen, vad händer? <laughs> Nej! <ness> <sm> Hej! Hej! Hej! Spider-Man! Ja! Det är middagsdags! Bra! Röd sida och rock, va! Så Och en röd fisk. Vad kallar man fint? Du, jag det tycker jag om min sanna. Jag ska ha min kapcinen. Just det, den fick heta RMS Flowth. Ja. Vad? <laughs> ni bestämde det för att alltså, heter RMS Floth. <laughs> Floth. Floth, <laughs> ja, just det. <laughs> <Ja, just. laughs> Tryssningsfartiget. Mm. det många andra förslag om jag har bestämt ihåg? Jo. Har du you Royal Mayline är det här. Och egentligen. Vår enda ja. terroristrad är, det är, är det, Oh! Ska vi på dit stället? Vi ja. hit ja. i Det <laughs> ja. är inne ju uten av livet, ja. det är slut! Det är glömt som är här. Mm. mm. Uh, ja, om ni andra vill äta middag så går det också hyfsat. Jag men, är det. Nej, jag tycker jag inte att vi service. Alltså i restaurang. Ja, men man? Mm. Ja, men vi oet vi tar bord. Jag tar det bord fickna till så pass att jag hugger. Ja, och jag jag har mm. en då naturligtvis svittad. Jag vi, inte för någon hatt alls. Nej. Vi luta salven mot eh, service. <går> så mot varandra så. Så näsan lite. Vi fälla bollar, fixa lite. <går> No Just bring me buckets. No. Mm. No, we don't have any fucking. No, but worst. else? What else? You. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Man kan få ta näsan förbi. <laughs> ja. Eh, uh, kaptenensdagen är där. här den Östringen, den stora restaurangen. The Princess Room. room. Ja, där då. Vi skulle vara i och i första klass. Jaha, äter vi där också? Ja, ja men vi. Princess Room åt med Strip Club. Vi <laughs> även en uh, <laughs> Maybe room för sig. Sen där. Det är lite enklare check det är på samma fish and, and chips eller <går> det det han sätter av mig och osservis på <går> <Vår> vägen upp <går> <går> eh, ja det är väl om två alternativ så <går> <här. går> kan man äta <går> ja det i barnen man är sånt. det är så här här så här så här så Annars... Nöjesmässigt finns det ett bibliotek nere på Sebeck. <skratt> Nöjesmässigt finns det ett bibliotek? Ja. En biograf. Ja, service har det är som nöje. och biografer. Ja, det är två våningar. Den täcker två. Spriten Nej. är lite mer nöje med höger. Ja. Var, var <skratt> går man in och följer på, ja, på den det här däcket? Mm. Eh, eller... Oh. Det borde vara för den här läggs ner, va? Jo, ja. ja. Mm. Det blir där, det finns ett ballroom där det ett ballroom där vill ju dansa sen. Ja, det är så det, det, det bara då. Monkey bar, ocean bar så finns det en en bar där, i alla fall. Midship bar. Midship bar. Det var mm -hmm. <laughs> så fantasifullt. På McBoatface. Så face. Sen det ju poop games. <laughs> Okay. Pupdäck. <laughs> <laughs> uh, när ni sköt leduva så. Jag kan tala om Pupdäcks. <laughs> ja, ni var faktiskt uppe på. Här längst upp, stadiumdelen. Uh. På båten har precis allt. <laughs> <laughs> <laughs> okay. så här. Du gör svanka. Okej, då finns det ju pool. Jag ljug förra gången. Det Vad är Stern <snar> <snar> det? Store in the Gallery. Store in the Gallery. Gallery. Jaha. Vi ska inte gå in i det. liksom. Nej, sakta. men det heter ju Störn Gallery. För vi heter ju då Aktörgalleriet. Sen har du ju Aktör och uh, Störn Mirror. Mm. Eller på akt och spegel. Okej, det här. Eh, finns en pool också. Öppet, ja. open Öppet ovanpå precis. Om man vill. På de plattformarna kan man stå och titta ner i poolen om man ord. De. Mm. Ja, och det här är själva det kan. Saker i poolen. Mm. Är det poolen. Det är det som du kollar Precis. in liksom. Precis. Vad kan vi hitta på från småtimmarna? Stadiumdäck, vad är det? Open space det? over pool. Det där är stadiumdäck. Ah, det är där man spelar shuffleboard. Ja titta, Jag titta är det är shuffleboardplanen ju. Ja. Mm. Okej. Mm. Det gör vi imorgon. Ja, får jag. Ja. Om vi lever då. Ja. Nej. Jag gör, gör det inte, typen. Nej. Men det är som att vi får göra i ja. vi Nej, men vi... Han ska ju sitta vid kvartelsbordet. Då kan ju vi sitta mm. vid ett annat bord. Ja. Tycker jag. Det skulle ju kännas bli konstig stämning om vi kunde sätta oss där med. Ja, ja, ja. Så att jag tror vi tar det. Är vi får nog sitta vid ett men vi tar väl plats. I the princess room. Mm. Mm. Han är den där stilige navanen på resten är han är. Mm. <laughs> Geir är rumpetavs. <laughs> <laughs> Nej, han har <laughs> Men det var ganska nära. Geir är guldbagge. <laughs> ja, okej. Okay. Det var alla som pratade om det hela tiden. Jag blev lite förvirrad. Jag trodde det var hans namn. Ja. <laughs> Det här hytter och alltihopa. Alltså mm. Kedigtid. Ja då fan. Ja, eller så är det en fläkt. Nej. Mm. Vi är en lite nudda sand i bordet. Ja, uh, förutom kaptenen så känner du även igen jag tror du pratade med det ett äldre paret. Mm. Någon av er som pratade med dem. Iallafall. Det var nog en fräggnad då. Det är äldre paret sitter där. De pratade ju med vårt Uh, en av deltagarna i leduvudskyttet uh, Den här engelska föredofficeraren Okej okay. Är det där? Vad fan så varför det <snittet> förtävdade han om man ändå skulle sitta här? För att det var kylvarig och... Vem vill inte skjuta leduvud från en båt? Nej, precis Sport, you know Yay, sport! Yes En som du känner igen som en av SS officerarna fast han är uruniform nu ur i kostym. Min Herr. Min kleine Bandschatz. Fuck Och så dina jag. Finn ett film. Ja. <clears throat> Ni ett fel jo. kaptenen. Mm. Mm. Ja, ja, fel fel. Fel fel. fel, fel, fel. Vad är han vid kaptenens bok? Ja. Vad ja. är kaptenen för person? Mm. Kaptenen mm. presenterar sig som Richard Breitman. Det är en, en herr i mm. visningsvis ja, 50-årsåldern. Han har sin kaptensuniform på. Det är en bra sak att se att han är kaptenen. Mm ger ett avslappnat intryck. Det är bra. Har vi inte... Kan det ha en sats? Nej, hur det, det? Går du där till bord så får jag slå att man börjar med en liten napper till. Så att man vinkar till sig en av... Alkaites är faktiskt. Då. Så får ni beställa in vad ni vill ha. Eller lista. Parodskotsch. Katälen, jag tror att Victor sågabatt. Lars beställer åt hela vårt bord nästan. Ja, jag tror också. Han, han har tagit över vid det här laget. Mm. Victor Lars, istället till vårt bord. Ja, jag såg på Vi sitter inte vid kaptenets bord. Nej, mm. Nej det sitter vi sitter inte vi. vid Victor Lars. Vi tar upp ett annat kanske. Mm. Nej, vi kommer gå i sommarhund. Ja, vi får slägga bort. Bordet barit. Ja. Ja. Hallå! Ja, kom upp! <laughs> <Så. Jo. laughs> Klingar <laughs> ni? Ja. Höggjord borde inte tillhöra det. De känner du Nej. Globalden. Rubble. Ja, det är en de de <laughs> ja, små Det här paret, det äldre paret, verkar känna kaptenen och ha ätit honom och föregått Verkar ha åkt den här resan förut också. Prata om hur trevligt det är på det här. Ja, kan vara. <laughs> Den engelske officeren säger inte så mycket, för han har börjat få lite i sig. han dricker Börjar sedan prata om sina fantastiska stordåd under det stora kriget. – Var han så Ja, han är 60 Okej. Okay. Uh, och uh, den tyske herren säger inte så mycket alls. Han svarar i princip bara på tilltal. svarar då oftast typ ja nej. Osäker på om det är språkförbistring eller om han inte är så potlad. Han ser lätt obekväm ut. Skulle inte heller varit så glad om du förlorade tvärskrig. <här> <laughs> uh, <laughs> <laughs> Sorry, I just <laughs> I I just remember I speak fluent German. Yeah. Good. No, I don't know. I so convenient. We have Fragland Voller group. Nej, men jag Vi ska inte vissa kanter Ja. Det är ju modersmål är ju modersmål. Ja. Kanske för nöjsamt att fortsätta och ha Är det så att en som Ja. Ja, typ. Alla svurda typ <laughs> ja. man. <laughs> är det. Förra gången. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja som börjar bli lite små, smårasistisk när mm. han blir lite fullare och börjar antyda saker om italienares klamtighet äh, i stil och svaga, ja, svaga karaktär i allmänhet och sådär. Utan att titta på italienarens ja, speterna ser Ja, mm. såhär. Ja, men gud, det, det, det är så det. det italiener skulle inte kunna skjuta sig iväg ut ur en papperspåse. <går> Just det! Det <Borde> är det jag, <går> jag sitter här och säger ju. Jag är så identifierar jag mig inte som italiener per se. Sissi, sissi, Jag sa inte det högt. <går> jag, får, jag bara förklara min motivation. <går> Ja, jag, jag kan instämma ja, med, med äh, trash och äh, kanske glida över till andra nationaliteter äh, som jag är säker på att han har hyss aggmort dock ja. inte tyskar. <här> <här> det kanske, du kan, kanske borde du kan ha sig ha. Det äh, där Jag kanske börja skurta lite av ty tyskar utan att nämna det och se om man glider in på det själv mm. <här> Ja, det behövs <bästa> inte mycket <här> <här> <här> uh, han... Uh... Gå loss på hur... Som de andra, liksom. Fantastiskt mycket han ledade tyska i första världskriget Och att Hitler ändå en Och kommer aldrig kunna komma någonstans och man trodde det i oengelska flottet kommer krossa Mm Katrin är med startigt Såhär liksom såhär. <laughs> ja, Försöker att kommunicera med part Jones istället Lite Tyska herren... Är ...lite sådär, röd i ansiktet och sådär, men säger ingenting. Slutsats? Slutsats? Ja. ja, han förstår vad han säger i alla fall. Ja, ja okej. Okay. Mm. Mm. Mm. sicilianer eller såhär, italiens så Redmix eller? Ja mm. ungefär. Oh, det är nästan som man Det ger Nej, sig själva i sig. Nej, det är väl det som man Det är ju det, är det är Rustika heter det. Bra. Nej, men jag fortsätter att ha lite konversation med kaptenerna. Kommer man ha några intressanta berättelser från de här kussningarna? Ja, det är spännande minnen. En gång kom vi fruktansvärt stå och fick, eh, fick eh, larm, men det lyckades reda ut i sista stunden. Det var nära att vi fick eh, sätta livbåtarna i sjön. Oh, gud, var det var fleskigt. Det var dimma i London att vi höll på att köra på kajen. Det är väl alltid dimma i London? Ja, vi höll på att köra på kajen varje gång. <laughs> Jag menar, i museet och göra det. Ja. Han har lite han har kört den här linjen i ungefär eh, åtta. 8 år. Schittbull. När man stoppar i momentet, då han tappade liksom en fågel eller något sån här en stor kött på jag äta <laughs> här? jag ska äta på gång. Var tidigt kapten på en sån här mailight till Sydamerika du Men redan innan dess var han i flottan då? Så bra! Är han en amerikaner eller en britt engelsman. eller engelskman? Okay. Jaha, så du är också en äh, gammal engelsk äh, militär. Mm. Jag går lägga Men... kriget så började jag arbetas vid... Men du åker och officer Harr har du samarbetat tidigare. Nej. Mm. Nej, för tusan. Flotta, grabbar skit. Ja, jag var infanteri-regement. Men det riktigt soldaterna som finns. Jaha, de som inte kan något ser jag inte. Nu mm. säger vi ju ingenting. Det hade kunnat bli dåligt i Jag hade kanske lite. Jag kan jag <laughs> yeah, um, ska so nästan kolla på tekniken. Det var väl migrat mm. på Loading, loading, loading. Mm. Mm. Eh. Ja. jag misslyckades med mitt karaktärslag tänkte... eh, Kaptenen säger vid något tillfälle till eh, den tyska härin. Det är synd att. Eh, Falkenhausen inte kunde komma. Vad sa han? Falkenhausen. Då sa den här tyska herren: Ja, det är ju tyvärr hans. Det och flötsligt är det Herren som ni var med tidigare? Frågar jag oskyldigt. Till tysken. Tidigare? Ja, jag tyckte att jag såg det nere i barnen tidigare, var inte du? Jo. Och inte med någon annan då? Jo. Hur känner ni här från Farkenhaus, den här kaptenen? Ja, jag känner inte honom, men han är ju en dignitär och en viktig person. Så jag har bjudit in honom till middag ikväll och diskutera lite. En dignitär? Oh, vad spännande! Vad, vad, vad för, för titel har han då? Det ja, är ju diplomat. Han är ju en av Tysklands största, eller viktigaste sänderbud till Kina. Vänta. <laughs> <laughs> <laughs> <skrur> ja, var diplomaten? Ja. Nej, vill du kissa? Du söker lite moschpiss. Vad är det <skrur> som ska? Nu försöker jag. Då går det in i svinomotor. Kan den faktiskt köra en sessions tip och se om Herr Farker Haus verkligen blev mage eller inte. Ja, när han äh, säger det, det, det känns uppriktigt. Mm. ...dann uh, tysken svar. Ja, han är tysk! Jag <här> visste! <här> är det därför ni är ombord så får jag tysken där? ni här från Färkenhausen? Så det är inte att det är din kamrater, kamrater håll och håll på honom då? Ja, eller... Vi har något annat. <går> jag är inte farligt ensam? Jag inte. Diplomater? Man kan inte fiender eller sånt? Nej, det tror jag inte. Ja, jag är. Jag läser alldeles många <går> dåliga böcker och sånt. Uff. det var så spännande spioner och banor Ja, det går inte. Senstrampel. vi borde springa i. Nej, vi, du vi har var snart med polisen. det hela tiden. Jag spändar uh, två serier. Uh, sju. Mm. Uh, när du har börjat ställa frågor till den här tyska herren som Fredrik, han har ju presenterat sig precis i inledningen av middagen mm. att han heter Frans Kuhn k u eh, börjar dels typ studera dig noggrant jag sen ser det också att han har någon form av han har faktiskt en SS-ring, som han börjar fickla med på ett sätt. Efter mycket sätt? Nu kan vi gå. Då är vi det andra bordet. Jag ska beställa lite merch, appetiffer och annat. <snittet> – Du beställde åt hela tror jag. – Ja, ja, ja. Du bara tar det över. – Tråsledesmör. – Och kaviar. Ja. <skratt> – <Ja. skratt> Hårmästaren är som en uh, sporre där hela tiden. – det. det är ja. ost och det är champagne och det är jo. vad nu, ni vill. – Det är, är inte för mycket champagne, och... Och... tack. – Det är inte mycket champagne, slog ett Då var. Det är jag som håller ditt hår i efterhållet. <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> får ge mig lite mm. blir mm. äh, Katrin Woller blir lite berusad riktig kompis för henne äh, ja. har ha Så då, men, men jag men, jag om den där fina norrmannen då Nej, jag verkar inte äta mig där. Ah då, det är inte nödvändigtvis så sitter stilla och läser så vi se vet Är du så så känd för vad göra just då? den, jo, den, här, den enda ni känner igen från ledbubben i tävlingen förutom kaptenen vi jag måste spara det är rysen rysen är han vi vårt bord nej han är inte vid det nej han, han, han, får, han sitter och äter det var vårt bord med ja. något som måste vara hans fru något <tryckli> det är svårt ni syns inte för hon har så mycket bylte på det på hon står full med vårt och glittra och ja. Det kan vara en fru, det kan vara en diskokula. Ja. <laughs> Får du diskokula? De parter som. Could be, could be. Could be, could be. Ja, ja men det här var gott så. Är, <laughs> det är det som har börjat fika till. Utan att vara dyrt också. <laughs> det är ännu godare. Ja. Mm. Mm. Kanske inte varje ikväll men kväller står det bra. Ja. Passar dig för champagne, eh, i när dagen? Jag vi, talar av erfarenhet. Ja, ja. Det är alldeles god. Det champagne mm. med lite vodka. Nej, <laughs> ja, jag tror vod... inte det behövs. Det <laughs> fylla rätt bra, Bella. <laughs> Vad du blir så här gladfull. Hon är misfull. Vi är ju alla. Nu ska vi krama. Jag har kramat. Jag har Mycket grönt nu. Ja. Efter i alla fall en delikat middag så tackar kaptenen för sällskapet och säger att vi ska återgå till sina plikter han har ju inte druckit något. Alkohol alltid. Jag hoppas. <laughs> Shit, jag vill gå under be fast! Fast, jag måste vara Increase speed beyond reason! <laughs> Ludicrous speed! <laughs> <laughs> jag tar, tackar kapten för en annan middag. Och jag vet vad jag lägger mig till med lite fyllbeteende. Jag vet inte ens att det är duckningen vi har. Vi ja. är det. är på det. Av låsa, av så man yeah. Du hade bra stil, är liksom hur det ska gå ifrån Ja, hormästaren har bedömt att det är färdigt nu. Han kommer fram och säger: Ja, vara Jag sitter på rummet. Vikingetron? Ja, var så. Ja, jag. Ja, jag. Ja, jag. jag. jag, jag, lite ja, jag har vi, vi, vi var, tysk, jag. Ja, nej, vi, nej, ni, nej, det, det. Det det jag. Ja, jag, jag. jag. Ja, jag. jag. jag. Jag, jag, jag, jag, jag. <isphere> mm. Ja ja ja ja vi betalar nästa Åh, de är oh, där de de de där. bonjour. Det är inte franska. Nej, bonjour. Bonjour, vad Bonjour baguette. Croissant. Åh, ser vi? Som flickan så. Ja ja. Yeah, uh... Det är inget baggett, det är gråsor Gå <laughs> upp en framordet och tacka den här sällskapet Sällskapet <laughs> Min herre för Kommer till <laughs> <en> falsk maktansföring <laughs> Kör vi två till, kanske inte <laughs> <tryck> Fyra mm, Ja, det räcker Det har vara det den har lärt sig tidigare Så nu... <laughs> Eh, vet av de andra borden ser du en av de andra SS-officerarna som var med förut, nu i civila klärer, okay. som nog har suttit och har haft uppsikt. Jag han följer dig Han tittar på dig, men när han ser att du tittar på honom så... Jag vinkar, jag vinkar uh, lite långt och följt. Bonjour! Bonjour! Ja just det, hälsar dålig italienska. <laughs> jag ja, ja, ja. dubbel bluff du oh, buongiorno ja. och sen eh jag därifrån i mm. reglar jag jag upp frågor jag har det. jag tar ett stannigt tag i frukost och sen ser det nu ska vi dansa! <skratt> nej, ja. nej, men, det måste jag måste säga. Dansen! <skratt> <skratt> <skratt> mm, nej, men det måste ju finnas någon underhållning till ja, ja, det dansa. är det väl bra. Att alltså. mm. Då styr ja. jag det åt. Ja, och ja, ja. Jag, ja. jag tror att jag är ja, lite <skratt> mindre stor än <skratt> <i mig, skratt> så att jag får ge Jag styr åt att dansa. Ja, med salva under armen. Försöker stötta upp. Det finns ett ö under och ett över. Det över på är lite mer för de... För, för, för, ja. Som inte i över. Nej, då ska vi Nä. gå till den nedre. Vi går till den nedre. Ja, ja, ja. Tourist. Ja ja ja. Nej det. det, det. Står först class du står passengers också på det. Ja det Just här Det är Jag ser det ganska ja, fint så så det så är turist. Fint. Turisterna får bo under ballongen. Ja. Ja. Ja. Ja, det är en stor orkester. Ju... Mm. Bakar du vals? Hastig steg. Ser fantastiskt. Betäck vinner alls. Athletics som är dans. Hur bra är det du på att dansa i så fall? Ja, ja, fast ja. Det har man inte själva... Ja, art. Det är så är det väl... Ja, vi har art 4, det är klart att det kan dansa. Har ja, det är någon här som kan dansa så är det nog lite large. Ja. På ja. andra sidan så... Har man nog varit ute för? Ja. ja. Jag tror att det är något med konstdans sådant. Det är Athletics. det atletics. Nu ska man tillfass, inte dansa. Nej, fyra är det jag är som. Svanhop! Vad menar du, atletics? Fan, i morgon Nej, det är där man refresh. Fan, fan, fan. Fan, fan. Ja naturligt ja och uh, Lars försöker föra det går upp. Ska låter du det ska vi, ska vi, ska vi spända? <här> Spänn allt. Fyllespända. det spända. Fyll Två. Ja, kan vi. Ja. Fyll ja, det Åh! Åh! Åh! tack för! Du. Men vad bra det ser ut. Antingen kyler bra. med. Eller följer du med? det är bra. Jag bara stående framför mig liksom fröjla en doppa <här> det är Lars så bara <här> <här> slår slå bara huvudet <här> i doppa <här> ett dygnet, professor. Ja, sen du ett du. ett dygn ja, ja men då kan ni då kan ni du, du, du får jag du att klänget. jag tror att du, du får ja. <här> ja, det var det. men då, är det, ja, jag det är för. fantastiskt bra på Ja. Ja, det är bra tidligt det fan så här. så på dig nu. Ja, det är ni inte borta i alls. Nej, härligt. Inte med här slag. Och vi står bredvid och är jätteförvånade och imponerande. De du då lämna ganska stor yta. yta. Att dansa på. Mycket bra. Ja, det, det är underlättare. Ja. Okej, ställa de här på noterna och spela fortare och fortare. Jag tycker det här är ja. rätt kul. Ja. Här då. Ja. Folk börjar klappa takten. Ja. ja, men det är bara en dans. Sen. Ja, Dance! Dance! Du eh, friskar sig lite då efter ja, oh, det. Vad Mitchell bara sa då? Vi inte, ja, en, ska vi inte ha något bubbligt? Ja, det, alltså det vi har hittat det ja, Bubbligt, ja. Rari! Ja, nu ska vi ha ett bubbligt. <gör> I idag var ju inte så. Uh... Jo, men inte så tungt bubbligt. Vi ska ha lätt bubbligt. <gör> ja, men ja, ja okej okay, då. Annars är det en rejäl kille. Jag kan Ja ska den bli till på mest Ja, ja. Ja, ja. Här ja, bitte. Finns ju Det kommer snart en sån här liten motorbåt i 190 bara med fylt med skampar. <här> <Ja. här> en tank. <här> ja. <här> <här> ja, nej men jag spanderar runt lite också och se nu, här är vi... det här mannen då. Är skotten här. Jo. Han är här nere. Ja, han får han oh, är så dumt. Han dansar med någon uh, kvinna där. Ja. ja. ja jag ska hålla ögonen åt det hållet. Ja. Ja. Nu rymper taffet. Lugna du, Ja. Håll ögonen åt det hållet i alla fall. Se om han blir ledig så man kan få dansa lite så. Jag har ju sett dina de fina minnen. Vi tar Ja, precis. Ja, precis. Ja. Ja, vi, har, vi har väl något bubbligt här. Ja, jag han blir lite bubbligt han är med något annat. Ja. Obubbligt, obubbligt Jättewhiskey ja. ja, Är du med ja. oss nu? Har du gått till annan Nej, jag har nog gått en annan ja. Det är lite bubbligt ja. ah, Han vågar inte på syrsna Slut det, det är samma små Guinness, Guinness är, det är, styr. <laughs> styr. <laughs> det är ja, dricker Guinness så hänger Bläck är med oss, Oj, Han är med oss, <laughs> han dricker bubbligt Han så här du får gå till bar eller får inte gå till bar Ja, men det står ju Mimsy Bar, vad blir vi? Vi står där Mm. Dansa in nu. Vi är alldeles över, över den här dansen så att vi behöver smälta den lite när vi kan kämpa. <här> ja, just då. <här> ja, på borde en stund. Ja, det ja. Så väldigt fint mm. att det är Vad bra. Blir du <här> in <the zone. här> i dansen? <the zone. här> ja, i dansen. Är det så? Är det så? Nu har med mig. Men det var nog första gången vi har alltså med, med, med Victor Ladis på det här ja. sättet. Ja, det gick ju alldeles intressant. Ja, Vi ja. ja. ja. ja. har ju sett Victor dansa ett par gånger och jag vet att han kan. Ja, håll det! <laughs> ja, uppenbarligen... Maria, måste du ha en komponad. Försöka se om jag blir förföljd. Line dance, Mariachi. Nej. <laughs> Jag har några Svensson... veckor på att uppfinna det. Funkar det? <luxen> Fem. Fuldans på Fuldans på rad. Fuldans på rad. Är det folk så här ute? Det borde vara det lite del på på raden. Det är lite folk faktiskt. Några stycken. Det är som spelar. <luxen> Nej, ja, det är inte så spelar det ju ballat ut med den här resan. Du går på. Ja. Paul Jones sitter där och. Du skötte att det är någon som tar. av. Luften. Den mm. slipper vi. Sen sitter en man och röker en cigar där också. Cigar. Det är ett ord. Ingen, jag känner igen. Nej. Han lever ju snad och den här normalen. Jag såg på det, jag tänkte att du spara mig efter den här rumpetappsen. Ja, han var ju stilig. Ja, jag ja jag väldigt stilig var det. Torven Nej, Jag har varit där. Geirrumpetapps. Stor sig runt där i taget, sen går jag väl ner tillbaka till hytten. Kan jag göra så här? Det går lite omvägar för att se, vi, vi är se lite Vi ger ett lite bredvid dem, och så skriker vi fruktsalat, och så byter vi. Jag <skratt> ser lite för att försöka skapa med mig, och följa släger vi av mig. Frustensalat! Frustensalat! Alla är kabli tillbaka. Ska vi köra en Ja, det kan vi. Mm. Ja, jag håller, jag Jag hjälper dig, givetvis. Fruktenbäddelskostad. Om vi står så här lite emot varandra, då täcker vi av halva var. Står vi med en gubbo? Sippa lite. Ja, men det verkar låts. Och så är viss... Fartis helrör ungefär nu. Kör ja, disk. Jag får förlåt bakom i din det jag skulle ha så att, det var bara ett halvt halvår. hade för sjuk. Du fick den också. Det är bara. Ja. Ja. Ja. Och sen går jag väl ner till de andra. Och sen men ingen de är inte där du tog, men du <skratt> ja. det finns bara Jag mer. det. Då försöker du få det. det. och det. är det. det. du det. det. du det. Vilken var lätt. Ja, nej, men jag får väl rätt och tydligt. Och så, ja, så trycker tryck jag upp dem lite grann och så så, så, så smyger jag väl fram så jag och han lite i hand och säger så, så, så. så får man frästa? Ja, självklart. Får man det? Säger han. Ja, det är försträckt. Do I choice? Jag, jag går fram till bandet och ber om en mariachi <skratt> <skratt> och dräcker fram en 5-dollar sedel till bandledaren. Ja, det har vi ju inte de misstår med. Men visst, vi kan, ja, kan, kan, kan vara med någon snabb ja. polka. Ja, <skratt> ja <är> det blir ju skitbra. Polkadansen! <skratt> <skratt> vi hör ju omgåsar. Jaha, okej okay. Långt i kvadrat De drar igång Jädra folket På ståkat Okej okay. eh, Normannen Nu får de Någon panik i blivit Jag ser Okej okay. eh <sweat> Nej, <skratt> mig, ja. där vi fyller spännande tre nu <sweat> <skratt> <Dans>. God dans <skratt> ja, Och, ah, Sex blir det då, naturligtvis Naturligtvis, ja. det är ju rumpet alltså. Ja, <skratt> ja han, han hänger på Ja, precis veckan, <skratt> Hon är van Jag håller i ordentligt <skratt> ja. Han skrek Men jag är <skratt> Det mesta har blir blivit svettig, har jag gjort? Ja, han är ja. helt svettig, faktiskt. Mm. <laughs> Ni kanske måste gå ut och fläsa upp er lite. Ja, vi, nej, vi andra ja. står och och gapar sen. Ja, han är svettig och likblik och... <laughs> ja, ja, det är jag de gjort. Ja, det går som fan. <laughs> det är ingen som dansar, för de tycker det verkar konstigt. Men ja. alltså, de har på den andra sidan något kul att titta på. Men, ja. <laughs> det gick bra. Ja, sen mm. då tar dansen slut. <laughs> Nej, grejer han. Jag tackar så mycket för dansen. Då han nog gå och köpa upp sig en stund. Nej, det tror jag inte. Vi har ju en dans kvar. 82 dansen två år sedan. Ja, men musiken är ju slut. Ja, men det kommer snart nya musik här. Det tror jag det Jo, jag håller igen. Jaha. <laughs> Ja, nej, nu åker jag inte bandet spela. Men det är taget på dem igen. Det är vad man får Nu är det så här, nej, du tar vi något långsamt. Något ja, det passar frukinvård och kapitän. Ja, det är det bra. Det dämpar belysningen lite. Nu är det en Ja, då dansar jag. Jag dansar mig <tryck> Oj. Det mm. var mm. spännande, men jag hade inte behövt. Jag för. Ja, det gör du. Jag. Han eh, verkar... Nej, han verkar färdig, så att säga. Han är slut på... Eh. släppet efter att få blöd tråsa. Ja. <laughs> Håll i rumpan, man. Håll i rumpan, man. Håll i så flyt han Sandra dit också. Jag sa inte så tittar han så upp något på håll och så här. Det någon något gen där som han hilst till den. Hilst. Det var ju han skriker. Men då de tycker det här är ett kul Jag vill att ställa mig och jag, jag, jag lyfter mitt glas mot dem precis. Ja. Vilken i <laughs> Hej. Det är ju shit ja. Ja, Trevligt blir råkat. Ja, vi är framme till och ja, med. Ja, vi kände dom men. Ja, det har inte du säger Nej. Står du så? Det gör jag inte gör ingen annan heller. Nej. De skålar i alla fall. Ja. ja. ja. Vi står och pratar på var sitt språk en stund och tycker att de är ja. Pekar och ja. <laughs> det är jättetrevligt. Ja, peka och skratta. Det är det här, lyser någon dansk som. <laughs> Nej. Man det Fina Det är tre norska här då. Titta på hur jag står där som mitt rum. Ja, du är det faktiskt. Mm. Nej, det är slicka. De måste finna lite i mängden då. Ja, det är svårt bra. Jag också. Ja, jag känner igen. Det känns bara lite extra. Snälla försök att säga. Du var lite vassamt. Det... Nej. känsliga saker och icke rumpetafsena det är inte så subtil jag tror bubbelet har slagit han stussar undan och säger nu, får jag, nu får jag tacka för mig för ikväll fruken och så stövlar han ut. Mycket förnärmande går jag tillbaka till när jag säger det. Det var man, en oförskämd kar. Ja, men, just ja, det är, alltså, är roat. Ja, alltså vad är det man ihop säger? Jag. Skål. skål. Skål. Ja, ja. ja ta lite mer gubbel. Det, det, sit, det sitter tre andra normen Ja, men, ja, äh, men det är ingen som ser lika roligt. ut. Nej, lite mer robusta, ja. slitra typer den trä. Så tittar man då så blir så här. Äh, vi ska gå nu. Jogga <laughs> 40.000. <Hurtigt drygt. laughs> <laughs> Ses sen annars ikväll. Nej. Det var. Tar man så nu? Nej. De kan bara den få sen. <laughs> Nej. <laughs> bör en del. <laughs> Vad kul! <laughs> Om du börjar klockan dags mot eh, ja, Så där, så då, bandet tackar för sig. och önskar en trevlig kväll och välkomna åter imorgon. Vi mm. ja. mm. kanske ska återvända till hytten, tror jag. Ja, det kan man göra. Mm. Det är ju en dag imorgon. Ja, det är oerhört fysiskt. Kanske vi kan skjuta leve på det. Här. Men kormorgen är öppen. Kåvkåv Sen kåv, kåv. ska man få sanatta kåv innan ja. en grillad vamsen Jag är en jag är jag på En kebab med mycket stor den är stängd, men, men det går att beställa lite små... Roomservice. Ja. Lite, lite snitta. ja. snittar. Snittar. Snittar på rullet. Ja, men det fixar vi, på oh, ja, så bra, så kan bra, vi väl på en ny Så vi, en ja, ja, vi, vi kommer in till servis och Ja, vi kommer in till er på vägen så har vi och tar lite ja, snittar. Snittar. Ja. Snitten ser biter, snitten. Jag har ju bara äh, druckit lite bubbel nu så jag är nog nyktraste varje ihop tror mm. jag. <laughs> jag har nyktrat till igen. Ja, det har vi inte <clears throat> Det var ju förmiddag jag sökte till. Hade du med dig eh, gramofonsspel? Nej, men tjej! <laughs> <laughs> har du med dig gramofon? Så kör vi polka! Ja! Jag har med mig min polkasamling! Stanser! <laughs> <laughs> <laughs> ja! <laughs> Oh <laughs> Det är efterfestigt ni borde lite avskilt va? De bor lite längre bort från oss. Jag ser i alla det? Vi skulle ta snittat på Vi skulle ju ta snittar på det här och bubbel Jag ska inte ta med bubbel Jag var black då, nästan blickar jag. Du är black så. Du är inte lika. Vi är ju spela polka. Ja, Vi stannar till i slutet. Vi stannar i slutet. Sen har man ingen mer nytta av dem. Sen går vi och ålägger och så vidare. <skratt> ja, ja, jag kanske håller i två lite först. Nej, nah, det är inte så folk. Det, det går bra. När ja, mm. den går tillbaka till hytten sen Travel minus tre. <skratt> ska man spända något? Jag är på två. Vända. Fem för oro. Nej, verkligen. Ja, vi in i vår nytt också? Ja, vi slutar spela polka vid tre ungefär. <här> ja, så, och det, det är för att den liksom... <här> <här> vi, vi missar, vi, vi, vi slummar till emellan. Ja. Imellan, så... <här> <här> har ja, absolut ingenting vi, vi sitter så i våra saker och blamma fall i absolut klart klart klart klart på morgonen klart klart börja klart klart klart ja. klart vi vaknade och polkade! Ja, ja, Nej, ja, ni polka. stängde ju inte dörren efter. Ja. Jo, det gjorde ni låst, ni gjorde det precis. Ja. Till oss. Nej, Nej det gjorde det inte. Det. Jo, vi inte. Jo, det gjorde vi ja. stängt och låst, men vi sitter och spelar polka. <laughs> Gubbar sover ju för oss. Vi vaknar till oss och vevar upp lite. Ja. Ja. ja. Vi så knackar tryckas. på där vi tre tiden och en liten eh pass upp enad stick i huvudet sen upp stick in skulle ni kunna tänka att dämpa er. <skratt> då har vi och sova ett litet stund. <skratt> <skratt> ja. det är inte där jag. Ja, klar lite ljudstörningar. mycket polka. Ja. Ja. Ja, men då då vi av där lite. <skratt> ja. Ja. vi sitter nog kvar ändå. För jag tog så en liten... Virre, och sen så... Mm. <skratt> så vid vi åtta vevar vi igång igen. Ja, två veckor kvar det här. Ja, dag 1. Vi kör väl realtid? Ja, dag 2, 23 juni! <skratt> ja. Klockan åtta morgonen så jag håller jag upp och duschar. Mm. Då. Jag vaknade, vaknade pigg. Mm. Ja, jag jag, vaknade, jag vaknar till lite av din sång du i duschen. Du är på det? Ja, ja jag vet inte. Jag vet inte full. Mm, ja, ja, det är det enda läget. Det är det enda sätt man kan vakna pigg. Ja. Mm. Jag vaknar till. och är att du vaknar i här. Så, ja. så, så tar jag och går in efter sen. Oh. det sen. För att här kör upp mig. Jag kan inte köra. Jag vet inte. Så hade jag efter. Det dök upp. du och, och nu får lyssna och, <laughs> och sov tre timmar. Vakna av i Jag måste i den här hytten ja, den där hytten tror jag de såg det ut. Ja, visst. Mm. Vi, vi vi klockan åtta på morgonen steg vi upp i förteljerna och fortsatte. Gå till och bara lägger oss på sängarna. Ja. Mm så lägger vi oss på sängen så fortsätter vi och sova till klockan 10-11 någon gång. Mm. Jag duschar det in. Försöker vålla, är jag inte slut på allt varmvatten nu? Jo. <här> jo. Jag går ut och det är kallt. Men jag då? <här> ja, jag, är inte vi vänner? Jo, jag, jag, ursäkta då. Jag får stänga av. Lite. Tack. Ja. Ja. Ja. Gjort, så jag in i duschen? Ja, jag är ju fönstret så ni ser att idag är det inte så fint väder så nog. Nej, möjligt. Aj aj Vad kan man roa sig med när det inte är bra väder försöker man? Ja, leder vi skyttar inte. Nej, det går ju inte. Ja, det är där ni säger bara spika nu gör. vi inte shuffleboard heller. Ja, det är det. Så är det. Mm. Men vi kan väl vi kan väl gå. Det kunde ratta det finns nå lite ett nå kasino eller någonting. <laughs> jo. Nej, det var, ett nej, var stod det. Det var det var. Ja, just det. På, det var där jag trodde med skulle ha. Du upp Jag läste upp och ner. Ja, jag läste också och, upp och ner. Ja. Det, blir, det, blir, det blir kasino upp och ner. Ja, upp och ner. Ja, om vi ställer oss på huvud motskåsreven. Ja. Hur <laughs> kan det bli kasino? Då kan det bli kasino. Ja. Eh, nej, men vi. Vad kan man göra då? Nej, vi kan gå ner i butiken. Ja, det kan vi göra. Kan man göra? Men, vad gör man men, det då? Man läser ja. böcker tyvärr. Ja. Mm. Det låter ju ut så livat kanske, men det... Nej, men det är väl trevligt. Vi kan ju utforska boten kanske. Ja, det kan vi göra. gå går runt titta och kikar. Vi kan kolla in biblioteket och se vad vi får ha. Det tycker jag. Ja, absolut. Vi kanske kan låna med oss lite kvällsläktyr ifall det blir lite tidigare kväll. Upp i matsalen får du frokost. Ja, men det är sant. Ja, men det är sant. Vad fan. Har ni ens ja, då, det, är, det är, är så Ja, vi vi tror att det Vi kan ju one wheel. Ja, precis. <glar> <följ> det Har vi varit Jag tycker vi provar så. Ja, det gör vi. Ja, då gör vi det. Ja. <skratt> mm. <skratt> Fast vi <laughs> ja gommor. Är vi med också? Ja, ja, vi hämtar upp Black och Jackmo på vägen där. Ja. Det ja, jag, jag, jag, upp där upp. jag har nere redan där. Vi får ha sitt tida än vad du gjorde. Vi var ju tidigare upp, och var ju på att duscha klockan åtta. Men du duschar så länge. Lite röd sprängd Vi hinner precis innan de tänker ta bort. Vi träffas vid lunch. Tidligt frukost! kläderna med kebabfläckarna på och skickar till T.T. Ja, samma här. Vad kommer kebabfläckarna på? Det är ju för sverigens kebab här. Majonäs, kebab, såsås, majonäs och sallad från snittarna. Fanns det något kvar? i Det kan det göra. Ja, du ser med folk. Ja, det är lite. Om du ser buffé eller är det för något? Nej, det är lite. Du måste få. Med frukostpaket. Mm. Ja, precis. Mm. Oj. Skålade, oh, ägg ja, och så en och en vidare. Och bacon. Bacon. Mm. Perfekt. Mm. Jag kan behöva fet mat just nu, känner jag. Mm. Det kan mm. du behöva, ja. Fan vad involver. Det verkar min... ovanligt vid minvetarna idag. <laughs> Tanken på hur riktigt det går. Mm, ja, nej. Det var ju mycket trevligt. <tankar> ja, jag tror nästan det skulle ta lite längre. Ja, men jag är uppe. Ja, ja <tankar> det då. <är på. tankar> det är på nerande. Ja. Still try. Ja, precis. ses. Never stopped. Då stapp till dig igen. Ah, vi är ju på en båt. Ja. varför skulle man? Nej. Ja. Ja. ja Hå, hur, hur var det hur hade jag du, du det i goda Jakob och vi kaptenens bord. Var det tillvä? Jo, det var det var så himla tillvitt. Uh, vissa uh, negativa inte var lika pratsamma som andra. Uh, så. Alltså? Jag vet inte hur mycket det är det är folk i Ja, ja, jag är. Det det, ja. ja. Det är... är det så, Mycket sårt här eller? Nej, det är rätt så dämpat. Ja, ja okej, okay, ja, då tar vi Jag pratar med dem det sen ser jag bara då. Mm. Ja, men det är väl väldigt tövt och det är väl också Mm. Är det är ju lite vårat hör. Ja, det ja, vet vi att beställde in och det är jag. fantastiskt god mat och Så var vi nere äh, i, i det här balsalen. Ja, det fick man dansa. Ja, och det var och och, dansade. Jag har blivit avstörd. Ingen annan som dansade, det var, det var lite tråkigt. Jo, men det var allt lite fler på slutet där. Ja, det gjorde ja. men utav ö, oss Ja. Alltså. Träffade på den där trevliga normannen. Ja, han var mm. väldigt oförskämd slutet. Så <laughs> uh, jag kan inte ha jag kan, jag kan lite, lite, uh... lite tålamod med nånsam så här. Yeah, där I what, why, um... <laughs> what could possibly have made him that? Mm. Mm. I don't know. Så som är så trevligt Ja. Ja. ja. Det so, och elegant yeah. då. <clears throat> Du <gör> måste bara lära känna dig lite bättre ja. Normen är lite blyga Har hört. Har du tagit reda på vilken hytt han har? Nej det, men, det, det. men vi ska ju utforska <gör> båten idag <gör> ja, det, det. Så så på oss. Jag har ju inget klack, att göra Jag har hyttat min man med men Jag får Nej, hjälpa fritid håller Det är, Nej, är rumpetafs på det vi har Vi har en hytt mot akten Jag <gör> står gay på dörren <gör> två är Det står på 4 norska flagga utanför. Ja, det. ja vi älskar detta. Det är bara följa ljuskoften. Ja just det. spår. Full tro. Luktar gammal. Till topps bästa far. Ja Så flickigt okay, yeah. mm. um. Ja. Nej, men Det var en trevlig kväll ja, Absolut. Ja, det är mycket trevligt Ja jag kommer ihåg den till och de med. Mm. Det var den med förmiddagen <laughs> Den är lite dunkel Det är en dimma <laughs> dunkel, dunkel Jag tror inte det gick bra för mig i Nej. Nej Nej Nästan framgången. Jag hörde att det var någon tysk diplomat om Någon höjdare, visst. Falkenhausen hette den. Falkenhausen borde jag köra med TV. Ja. Uh, ja. Mm. Det borde jag nästan göra. Det ligger långt borta från. Tyskland. Uh... Ja. Jag precis på uh, 36. Jag vet inte hur gamla jag är när jag kom mm. över med mina föräldrar. Nu var efter kriget. Eller om hade bra kontakt hem. Ja, jag kriget, tror jag inte du säger det så mycket. Nej. Det är inte så att de har så här kollat upp att säga, tyska nyheter. Men alltså, ja, det är nyheter, det, kan jag, men ja. det är namnet kanske jag inte fastna på. Jag får stå med när det gäller tyska nyheter. Det ringer det klockan. Ja. Mm. Eh, känns som att jag får lära ganska har namnet. Mm. har Har uh, gjort ja. inom att, diplomatisk. Jag skulle vitta var nere kaptenbordet i fick vi är det? Så inte fatt. spännande. Magsjuka det är ju jobbigt. Det, är det därför den där officerna var här i år? Ju... Ja, just det. Mm. Det låter ju logiskt. Ja. <skratt> <skratt> uh, bacon och ägg och ja. uh, grejer. Kan min kropp <skratt> behöva idag? <det då? skratt> <skratt> Skulle jag vilja ha just nu faktiskt. Lite <skratt> <skratt> <skratt> bacon. bacon och ägg. <skratt> E Billa. Det grillas. Det här var inte dumt. Nej, det har ju Mamma vars pappa jobbar för Tulip. Jaha, man har fått det kova mm. en dag. Tulis som med en ny Jag är en tjock hand när de har. Väldigt i. Men ändå så är de så här. Har du hela hatten? Nej, det är ju så. Har du skärdat? Har du skärdat? Har du skärdat? Har du skärdat? du skärdat? Har vi får spetsa på arm. Ja, vi tittar på i Två äldre Sitter de en dors? Nej. Nej. Då sätter sig och ropar in att de vill ha te, vill te. då? Ja. Det är Ja ja men vi försöker uppröra. lyssna höra vad de säger ja, vad det är de upprörda över det kommer tre stora öron sen <laughs> återhåller läcker med också läcker med också ja alla gör vårt folk som står så här riktigt var säker jag är väldigt skräddare upprörda över nåt fruktansvärt Och förstås väl så så här fin båt jag är inte säker någonstans nej jag får blinka två gånger jag <går> få, få, få, får få tårar så ögonen. Sen får du stå på botten. Ursäkta, men, men vad är det som är så upprörd? Jag tycker jag hörde att ni sa att mord var något som var hem, ja, hemskt. Mord! Ett, ett, ett mord! Nej, det har ja, ja. ja, jag inte. Ja, precis. Jag har sett det, men naturligtvis är ni Jag har stått efter dig jag är med också. Ja. Men vad säger och, ni Det var hemskt! du det var inte hemskt. Jo, det var det. Ja, vi tycker om Victor Ja, det förstår jag inte. jobba på det. här är här som de har hittat den en tyd. Men, -men, men vad har det värsta? Vad har hänt då? Här på adäck och Nej, mig. Nej, men hur var det när? Vad... Nej, jag vet inte. Okej, sköna Vad hemskt. Men vet du vad hade hänt då? Ja, mördar ja, ja, i sin nytt. I sin nytt? men är det någon som har brutit sig in? Jag vet inte. Det... Jag Förfärdigt. Jag tänkte... Ja, nej, är det nej. Ja, vi nej. Förstår vi ska... jag, vilka hemska ja, nyheter. Vi nej. Oh, men är inte ens säker på en bort. Nej, Hur fy. Nej, det är klokt. Ante, när har vi någon gått? Ja, <laughs> aldrig. Vi <aldrig, här> <här> <här> har nog flästa på. Så gått bra faktiskt. Det är bara igen som har gått till att hälla Hittills. Ja. Det går tillbaka till ADEC och då får vad som vad som pågår? Ja, det är bara två. Ja, då. vi ska se och kör inte utifrån. Mm. Ja. Mm. Men har ni en... har ni Hur måste ni få? Ja, ja de ja. dricker te ja. och dana. Och dana. <laughs> <ja>. Och <donar. laughs> Det är de för det är lite liv rörelse. Det är. någon får av liten avspänning här. Det är ju inte så långt ifrån vår hytt. Nej, oh, skall mig? Nej, vi behöver extra dem också. Där står det mm. en bastant sjöboss. Alltså, man får inte komma in djupt. Förut eller? Dito. Förut, ja. Det ser inte lika bra <hör> Och där sitter jag folk att man det är en liten liksom liksom ja, som, ja, som, ja, som är ofta här. Om de börjar gå åt och ut så hör man folk polkar musik. Jag lyssnar runt och ser Och är två stycken stänger dörren. Tycker att polkar musiken bara går förbi. De har pågående runt och... Har vi kommit ut här någon var... säger att det var... Fjort kli. 7 ja, på det Det är speculationer sko Skott, <här> helt Det kanske var polka, jag vet inte. det Bang, bang. Bang, bang. Och nej, det har just det hjälpt honom! Så kaptenen kommer ut från den här koronan när man spöt av honom. Mm. ser mycket bekymrad ut. Ja, kom ihåg. Du ja, känner kaptenen. Han. <laughs> uh, jag går till kaptenerna går förbi och liksom går över jämstiden. Är det sant att kaptenen har verkligen hänt en mor här ombord? Ja, dessvärr är det sant. Åh, oh, så, så förfärligt! Uh, uh. Är det inga vitteln eller så? Det är inget jag tänker spekulera i nu, det pågår eller? Ja, självklart, jag ska inte eh, störa, här är kapten. Ni har sagt jättemycket, jag gör det just nu. Det, kan du hjälpa till, så säg bara till. Ja, då behöver jag också. Då behövs det en doktor. Vi ringer Inte nu. Ja, i ja, för sig. Är, är fröken... Kompetent inom. någon eh, en sick mening? Ja, naturlig. Ja, naturlig. Då skulle jag faktiskt säkert kunna få prata med vår säkerhetschef. Så kanske ni kan visa. Ja, jag får ta med min, min, min syster också. Var, mm. Min sväste ja. som, som dessutom ut ja. om och som är en mördutredare. <laughs> ja, då är han naturligtvis. polis. Yeah. Ja, ja, men vad trevligt. Ja, det Vad trevligt. Vad trevligt. blir vi här mördutredare riktigt mysigt <laughs> ja. ja. Jag hör båda objuds upp. Sakens Han går tillbaka <laughs> är då. Tillbaka år, och så kommer han tillbaka med en annan Harry mm. som han presenterar som Mr. Brown. Det är då, två stycken spöken glider förbi upp för trappan Nej, vad. tittar. Ja, allt välkommen. Så blir <här> <Ja. Ja. Ja. här> så kommer ni gå in och det är det kan svettiga. <här> <här> det skit. <här> Majestät Ja. Så är det. Det är en där ligger på sängen en man. Killin nu. känner ni? Okej. Rifle for cats. <laughs> Mac Nej, men det är inte dum. Nej. Ah Nej, han har. Pianos. Okej. Okay. Är det Mac Mac Rifle? Ja. Honu. Oh no. Ja. det var ju hemiskt det här. Mm. Ja, nu mm. känner ju igenom den här människan. Mm. Jaha. Ja, men vi, vi, vi, vi har ju blev velhuvudet med honom i ja. Äh, förmiddags. Ja. I går förmiddags. Ja, ja. just ja. det. Mm. Det gjorde vi kanske. Mm. Ja. Mm. mm. Jag spännar väl en här Sjöka! på Forensic. Mm. Jag har dessutom Evidence Collection. Mm. jag kanske kan kika runt lite. Se om jag hittar någonting spännande. Mm. Mm. Eh, forensics, det Han är blå i ansiktet. Ja. Eh, vilket gör att du... Det är det som har liksom gjort att de misstänker. Mm. Men inga yttre skador? Inga yttre skador? Första hypotes är möjligen förgiftningen. Förgiftningen? Ja. Jag vill bara undersöka munhålan och se om det är något äckligt. Du ser direkt att det är inga tecken på våld eller så. Det är inte ja, i munhålan... Det är Ja. Whisky har ja. nej Nej. Ja, inte får Det är lite annat också. Okay, ja. Vin. Mm. Kolla om det finns någon vinflaska in i rummet. Mycket kärlega är Det, det finns en vinflaska som är halvdrucken på bordet och den hittar ju Salvan också. Då får vi nog göra en liten analys av den här. Bara Den kan för... vara förgiftad i år. <giften> ja. Den kan vara så lite Men det vet inte Victor Larch. Nej! <giften> <giften> Victor Larch är att frukost. Ja. <giften> det är väldigt surr då <giften> också. Det, är, det bryr inte vi oss om. <giften> Jag tror inte att jag överröstar i deras huvud. är Ja. Då är frågan, finns det något säkert sätt för mig att kolla vad det är för någon typ av gift när man har lite i Nej, inte. Man kan lukta och... Ja precis det är ju det, det man gör naturligtvis. Men ja. dem mellan fingrarna fingrar man känner på vätska. Så att säga. Det luktar lite konstigt. Mm. Det kan jag ju smaka det också? Nej! <laughs> Näktar. Munskänken <på> barska. <laughs> Skulle det vara för, för att för känner en gift egentligen? Ja, det är jag funderat på. Uh -huh. Ja, känner ingiftet, det... jag en gift. Chemistry har jag faktiskt en. Mm. Men man kanske behöver kunna analysera det på något sätt. Ja, kanske ett laboratorium. om ja, det är någonting du har känt förut. Ja, ja. är det det? <laughs> Farm. Det sitter ju på giftmord å andra sidan i um, polisutredningen. Mm. Mm. Mm. Ja, vi talar ju om det naturligtvis, att misstänka att gift i denna fasca mm. till Mr. Brown. Mm. Eftersom han, var, han äh, fått i sig det och blivit uh, ja, kvävt sig själv mer eller mer med gift. Mm. Mm. Mm. Eftersom han är blå i ansiktet. Mm. Ja, hypotes på att lungorna slutat fungera. Ja, flaskan kan... bör ju ses som bevismatt, ja ju analyseras ja. vid tillfället. Ja, klart. då ska tillfällen. vi ta finartik och sådär. Ja, mm. tycker jag. Kanske testa liknet på... Vi har lite skeppsrott och som säkert så kan leta upp. Ja, nu ja. Ja, det kan ju vara Lott. Så förstås. Vi har inget labb tyvärr. men Men är mycket annat fint? Ja, har ni testat vårt boll? Absolut! Ja. Fröken jag svängde sin håll och ligga igår. Fantastiskt, Wolle! Eh, han säger att han kanske möjligtvis återkommer och det är mm. nog inte jag hjälp. Men eh, då har han sagt, vad ska jag göra nästa steg? Ja? Mm. Eh, precis. Eh, annars inget tecken på inbott överhuvudtaget i, i ytor? Nej, Nej det är inget tecken jag på så. Kamp och kampen alltså, på, något på något ja. upp eller någonting. Vad kan han ha fått tag i flaskan? Fått den av någon trevlig man eller kvinna. Men eh, vad jag kommer ihåg så man han inte vin. Nej, nej han drack han. Under kvällen. Han, han hade väl en pruta hade han, han hade Han drack ju stark sprit ja. drack, uh, och skyr. Fast vi fick igen lite kaffe. Och kaffe fick igen, men vin vet jag inte det. Såg inte. Men det står inte ens han drack champagne allt. Han mm. där rummet. Ja, nu har bara sett se att han dricker whisky. Ja, precis. Vi har, inte, vi har inte egentligen sett honom tillsammans med någon på det sättet. Va? Alltså, vi har inte sett att han verkar ha någon polare ombord. Sådär. Nej. Han blev Jag sur på han. tyskarna. Va? Ja, nu blev han lite grann. Men det lyckades ju... Milchmilme. Lars skilja ja Su, mm. su. Mm. Mm. Ja, vi tackar ju för oss, naturligtvis. vi mm. ja. går tillbaka mm. till tillbaka mm. till... Yep. Erbjuder du våra tjänstrycker om du skulle upplevas? Ja, det är bara att säga till. Vi hittar så nåt? Ja, vi hittar... Vår kära vän! Mack McRifle. Ja, Mac Har du gått ja. här, Åh oh, nej, så hemskt! Ja. Ja. Giftmördande. Äh, gift? Du mm. mm. oh, misstänker jag. Jag att var det var i en äh, vinflaska. <laughs> Aha. i en vinflaska och vad jag, ja vet vi inte riktigt det kändes kände konstigt det och det luktade konstigt ja, jag har inte så inget bra. vi konstigt. känner igen vad, vad luktade det som? vad <laughs> påminner det om? luktar här ah! har du lukten eller? <laughs> jag vet inte om jag har kvar någonting på mina mina <laughs> fina gunghandskar som jag hade vad <laughs> har du det? det? Ja, vet. han inte. har luktat på näktar nämligen jag känner en loften av det nej, nej. nej. Ja, du, jag har faktiskt en poäng chemistry det är inte näktar i alla fall så var det någon gift är nöjd skulle använda. Ja. jaa. Lukta det luktar typ bittermalv kanske eller något sånt? Ja. Ser så mm. mm, Men det lustiga är ju, som jag sa till eh, Söderbarn, att eh, vi så kan ju inte vackra vin och hela tiden. Han vackra bara strax på in. Och ändå står det en vinflaska i en hos honom. Mm. Kom med om... Ja, den... Så några skador någonting som var ingenting kanske någon har tvingat honom mm. att dricka det men det känns ju det troliga är att han har varit ensam tror jag ja det ja, kan vara sånt att ja, eller... bara dricker det som finns helt enkelt de har blir bjuden sällskap mm. men vem har då gett dem en vinflaska fanger Floyd vem är det där som är, är nog inte så dumma ja, min kvinnliga med... intuition säger mig att det är mycket trolig det är någon det att som är någon, som någon, sin här någon kvinnlig individ det Då skulle nog till det med och med en stark sprit här och ta emot ja, en vinplaska. Ja, hon från Boston. Eller? Mm. Det är mm. en damen. Susan Floyd. Susan Floyd, ja. Som inte heter Susan Floyd. Nej, ja, just det. För Victor Lars frågade ju om familjen där ja, det använde ja. fel namn. Och hon Precis. sa ju, ja, just det. Kan det kan vara så. Vi har ju inte greppat henne riktigt. Nej. Kan det kan vara så. Vi kanske ska ta bort det nu. nej? <låder> <trollar> eh, vi kanske ska ta med henne till ballroom ja. och låta ja, Black dansa med henne Ja, precis Tvinga henne och du får polka Utsätt dig för polka tortillor i lätten Det är polka <trollas> ja. Är du redo, <trollas> är ja, redo att prata vi än? Nej, då vevar vi en gång till Polka boarding <trollas> så Kör vi samma spår hela tiden Hon bor i hytten där borta, Så jag Pekar Hon bor i hytten i två så Mm. Frågan om hon var Jag såg i inte vad bright Jag är inte vad du Kan man ta ha det i skålen Man måste lägga det på duken innan Någon. man äter upp det <laughs> mm. <laughs> så Ja, ja, ja. <laughs> Så jävla kratten Mm. kan inte äta i skolan. men man kan äta på golvet eller något annat. Äta i skolan är barbariskt. Ja. Uh, <laughs> ja, ja. Vi har Det kan, smärka, ju någon, kan vi vandra teori av Att mm. han har haft ett uh, dambesök och blivit lite eller druckit lite vin med. Mm. Men det var, fanns det något bra. Det kan jag äh, Ja. Det fanns. Ett, två, ett, två ist. Det kan ju när hon kan ha naturligtvis testa nästa i oss. Mhm. Så Där kan det ju hon. vara. Men frågan är om hon överhuvudtaget drack någonting om hon nu hade spetsat. We're not jumping to conclusions. Mm. No, no. Ja. <laughs> mhm. Eller så har han helt enkelt fått flaskan bara. Och dricker det han har till hands. Ja, precis. Ja. Ja, ah, var det? Då? Jo, jag tror det var jättebra. Jag vill säga man har fått den av den är en mandy. det är för den delen men. Eller så är en här. option i. Men såna där test öar så på Ninogo och Dragob, ja, det är möjligt. Och den här och såna här poolen där, Valido täck. Däck. Nej. Ja, det här får vi helt enkelt att klura på, men jag tror inte vi ska lita på den där för att det kan bli. Nej, ush, nej. Men det var lite vetet. Är lite på någon? Nej. Ja, varandra. Jo, oftast. Jag <laughs> Men mm. att man inte ska inte lita på geider, fall. Nej. I alla fall att hjärnkomålet. Ja, nog. Kom borde vara. vi också. God. God. Ja. Det var jobbigt när de sprang. Ja. Men i alla fall. Mm. snällt att jag Nu måste du nästan vara ur snart. <laughs> ja. Alla här goda redigeringar vi Det är lugnt. Av det ja, men när vi ser han då vinflaskor gjort av störste också. Nej, men vi sitter ju på någon sån här film. Vilken film sitter så? så. Ja. <skratt> ja, vad visas för film? Ja. Åh, oh, det. är på Nils. Snövit och de skilda ämne. Åh, oh, den, den sover ser vi till. Vi. <skratt> den sover vi och ser då. Slacka <skratt> högt ut. <skratt> ja, la barn. Jag vet inte precis. Så. Ja åh, oh, så är alla barnen. Mm. Du blir väckt. Lars blir väckt. Ja. Han knackar på axeln. Ja! Nu står hon och upp där. Ursäkta, här Lars. Ja! Det är samma pass-upp som Selenatt. Ja, ja är det är ja. ja. Nej, vi spelar inte med polka. Vi har en, vi har en räkning på polka-tillägg här. Jag har ja, på påskade Telegram. Ja, ja, ja, naturligtvis. Ja, Tack så mycket, jag täckte dig han från en... var nu ska ha. En kommer ju Han får pengar. Han får en pålo ge is. Ja. Och trase. 100 dollar tack så mycket. Nej, vänta far. Nej, bättre. Skit. Det bästa här är viktigt. Ja. vad står det? det bara, ja. Du telegraferade ju igår. Ja, just det. Just det. det jo då. <gårde> Det har du redan glömt ja. Efter den här natten var jag var Ja, vad var du telegraferad? Mm. Det vet jag inte <gårde> <gårde> ja, men Jag telegraferade väl om på. Som samt Freud va? Ja. Ja. <gårde> du du, du telegraferade på en måte Du bus telegraferade <gårde> Buss telegraferade Mr. A. Hitler <gårde> för det är vid gränsen. Din, din ja, bekant, jag bekant, den här industrimagnaten. Ja, sorry, det du har svarat då. Ja. Han har ingen dotter som heter Sosa. Nej, Immen Matowski. Eh, däremot så har han kortfattat och i ett telegram, men eh, han skriver: Har ingen dotter som heter Sosa, stopp. Eh, Förrymd, eh, hemlig träde, stopp. Staljevele, stopp. Aha. finns Fint på våpen. Stopp. Mm. Mm. Ehh, mm, tillbaka. Ja, ja, Jag reser mig mitt i snövit. Och <här> här sitter jag sitter, jag ser inte. stämmer för att. <här> <för> att <här> jag heter Det är, en jag är <här> jag brådskade. Jag brådskade. det. här gäller hämtträden och julen. Äh, julen <här> <här> ju ja, I så fall. Det här och är Nej Nej, men jag sker på oh, oh, oh. det ifrån. Jag säger <laughs> inget ut. <Men> så <laughs> stolper jag bort vi. till... Uh... Ja, jag vet inte. Man, går väl inte. man går väl inte till radiorummet. Man hugger väl någon steward eller någonting. Ja, eller det kan man göra. Ja. Mm. Och, uh... ja, efter att jag har skrivit ett <laughs> kortfattat telegram tillbaka. Mm. Att, uh... Tack! Vi, <laughs> Floyd kalmera sig. Juvelstöd <laughs> snart och utred. Karl med att säga utan. Och MvH. Ja, M MWH. M Large. Ja, han han sa det Tillägg dam da da da. Dan ta tan. Let's De dansen. Riktigt Ja. <haha> Skattas. Larch Nej, här är vi i lunchrummet där vi sitter Och de har rätt Ja det är lunch. Vi sitter och äter lunch ja, är dark, någonstans ja, okay. Är vi i princessrummet eller, eller jag tror vi sitter, vi, vi är vi i silver Vi håller oss i silver Så tar vi princess på, till middagen Ja det kan vi göra ja. Så gör vi mm. Fantastiskt. Silver grill sitter vi då mm. Har de vörst det De har en var engelsk variant på korv mm. Engelsk variant på K var Men mm. Nej men det, det är det de har på den här Royal Mail chip line Ja Då äter jag bacon mm. Eller något annat kött Med stort bär med bacon mm. eh, Med rotfrukter och annat Special sweet Det borde vi inte göra ja. för att du ritade in dig där <laughs> det började med att Jakob och Atriut ville bo på samma däck som uh, Susan Floyd. Han ville ha attribuerat att vi gjorde det. No. <laughs> vi kan inte bröta verkligheten nu heller. Ah, vi kan det inte. Är det är så... mm. The space time continuum can can't take it. Ja, ah, female officers bor på samma våning. <laughs> Jag tänkte, nu blir det så att Tony då då det jag det, så att jag tänkte när jag. Sång. Jag som upptäckte det också ursäkta. Ja, men skrev han våra hembedrägeri hette? Nej. Okej. Du är Kommer ni upp och käka någonting eller ni bara vill Vi har kök. Jag vet inte vi syns till middagen sen. Ja okej. Okay. <här> vi tittar på Det gör ni väl inte. Han är ottelegraferar dvärgvitt och dvärgvitt dvär och, och, och sjösnö snö, englanerna. <här> ja. De skulle snyra ju va. Ja. Och vi sitter och käkar ja, Filmer i färg. Vad fan kan de värdingen? Ja. Ja. Man, det är ju meningen egentligen. Jag blev bara sjö sjuk. <laughs> <här> <här> ja. Ja, ja. Ja. ja. Vad va ska vi hitta på sen regnar det? Det faller lite lätträng. Ja, då blir det ingen chans idag. Nej, nu, nu kan vi då passa på att kanske och gå en hundtur Ja, Vår tennisrum finns det. Mm. Table tennis, <TA två table tennis-rum. Racistast, table tennis-rum. Mm. På ett eftermiddag så hittar ni lage och så visar han. Plopp, plopp, plopp. Racist lås med Nej, men det är klart att vi ska prova table tennis. Vi spelar, fick jag, vi kan prova. Vi ska ta en runda först. Ja, vi tar runda. female crew. Female crew? Nej! Det har vi skett ett ord där intill i det är avspärrat. Kommer det inte... Fan rum. Ni kommer inte dit, <skratt> färn ja, och ja är Ja, men var börjar vi då? Ja, börjar vi här uppe, ursäkta. Ja. Vi, vi går ner till biblioteket först. Ja, det kan vi göra. Ja, gör vi jobbar oss upp och så tar vi och avslutar med en liten tidpunkt. Det kan vi göra. Ja, så gör vi det. låter mm. Bra. Mm. Vi tar en rundvandring. Ja. Mm. Skulle du bli med, jag kommer ihåg. Ja, men ska vara Jag med. Jag ska ska <skratt> Jag <skratt> Min. Min. Jag är hemskig på att ta en liten Min. tid i äh, Floyds äh, hit. Min. Ja. Kommer det black? Men det vet vi inte om. Vi har inte pratat med de här två indivinerna, för de är ju på film. Nej, nu spelar vi det. Vi... <här> ja, ja, ja. ja, då syns vi ju sen, för ja, vi är på väg. till middag tänker väl det att jag har ju flera dagar på oss innan vi inte det. Alla, alla, alla. Vi visste ju inte om att det, det. det var någon mördare. Men... Nej, <laughs> Nej <laughs> bara... du ska ha lite Vi är lite Vi ser i ballroom och polka. <laughs> <laughs> alltså den där fjärde mm. det yes! är <laughs> det, vi hittar en lån! Så vi ska nu! Nej, nej det är det? det? är det? Hur är kan låna skivor på biblioteket? Har du fler på det här? Move the possibilities! Har de fler skivor att låna på biblioteket? Ja! Close men just de är lika, lika irriterande för era grannar. Mm. Nej, de har inte skivor Nej. Men får man lyssna på dem? Ja. <laughs> Nej, det är inte bra. Sjöken Wall vi är ner och skickar bibliotek nu. Ja, ja. Mm. Det Är ett, ett ja, bär, det ett sorterat bibliotek? Ja, det är väl för att vara en väl välsorterat bibliotek. Ja, men då tar vi väl en jag vill ta library väl. search. Ja, se vi hittar och och något som man, man kan ha som lite självsläpptyr. Nej, vi kan ha det två. Ja, precis. Nu ska bok, ja, den här versionen. Jag tyckte att vi skulle en såg, Vakna upp, Alldeles gal. Ja, men, det en men jag ska typ inte full <skratt> <skratt> det. vi Sista kapitlet. Nu har jag 11 kapitlet. Det är han som har blivit återställd flera precis. år senare. <skratt> <skratt> <skratt> Slut. <skratt> Kapitel 13 var något token eller inte? Ja, precis. Nej, ja, men det är ett välsortet apotek. De har standardverken och de har uppslagsverk och de har även eh, tidningshyllor då var inte de allra nyaste tidningarna då, men typ från några dagar tillbaka och lite nej. Ja, men, det och en liten hemma. Vi bläddrar i några tidningar, <här> kanske <vi> låna <här> med oss några bra kvällslektyrböcker. <här> no. Farhilda, happy place. Vi måste se om vi vet efter så får ni ju använda en library. Jag har library. Nej, men jag kan ju titta på det. Om det står någonting och han har en rifle. Jag fick med mig. Liksom. Mm, <gård> om han är kanske någon känd. Eller mm, vi kan väl titta lite efter med diplomaten med. <gård> ja, jag har ju vad Falkenhausen ja, tänkte. Falkenhausen. Jag, Falkenhausen. Kan ni gå där efter? Ja, vi tittar på det. McRaefer verkar vara en obskyr klan. För den finns inte. Den finns inte någonstans. Uh, From Falkenhausen däremot finns omnämnd i både uppslagsverk. Och Mm. Mm -hmm. Då bläddrar vi, tittar och läser. Ja. Lär oss lite om våra de är läserna. Ja. Han är tydligen toppdiplomat. Tysk toppdiplomat. Mm. Eh, med huvuduppdrag att eh, säkra handel och utbyte med Kina. Aha, okej. Kör i isen. Ja, det är En av Ribbentrops. För detta eh, general också. Mm. Så nu har vi gått till diplomatin. Ja. Det var vi får rena på då Ja, det var varit tidningarna kan för ja. ja, diplomat och Geopståsverket eh, framgår att han hade varit general. Inom Pantheus henchman. 59 år. han mm. vara. Mm. Och bild finns. Ja, bild finns. Ja. Mm. Då tar vi lite liten kik på i fall vi ska ja. vara ja. någon gång. När han har pignat på sig från. Klart. Med militär rådgivning till Kina, utbyte mot var. Ja, Ja, det, är, mm. det känner ju. Ja, visst vet ju du men du vet ändå. Du känner också till att det pågår ett mm. utbyte av mot ja, militär. Yes. Mm. Ska vi låna med oss något? Ja, eh, men titta lite om vi har någon här, en liten oh, opskrift. <här> Nej, det är väl ingen sådär. som. Ja, precis. Det lite där. En hyllning med råddosknå under. Ja, det, lite sådär... det är det. E ja. <här> Skulle <här> ja. det Ja. Tack. <här> ja. <här> <Låna. Låna>. <här> ja, ja. Jag måste styra på det om jag... Va? du gör det. Vad? Du? du? Vad? Vi vill klicka av den. Stirar de på dig? Nej, jo. Om du lånar den här boken. Ja. Lady Chattery's Lover. Mm. Jag, jag försöker hitta någon liksom, lite mysig. Jag lånar en bok. Ja, du slår bara ett ettor idag. Ja. Ja. Ja. Jag är ganska öppen med det också. Och vilket namn får jag fråga? Ja, men, jag var väldigt äh, noggrann. Jag var Lange. Jag lånade ja. Lange. Ja. Ja. Ja. Ja. Victor Lange behöver den. Det är fett stort låt. Jag vet inte. Säg att Hugo Carri den heter Victoria Principles. Mm. <laughs> 14a no. <I> <laughs> <snar> <hul> yeah. <-bok> lopp. <hul> ja. Bobina och kommer man hit. Ja. Nej, men jag hittar någon liten trevlig bok, så där lite ja, ja, ja. Mys Jag behöver music. sånt när det är med om mod och allt möjligt. Ja, en klassisk jag vet, Ja, någon klassisk bok. trevlig uppfinnare. eller någon sån här. Ja, något som inte är för blodigt och hemskt. Ja, det... Lady Chattel Nej, men jag lånar ju den naturligtvis. Ja. Nej, det var jag som skulle låna. Jag lånar inte på podden Jag kan väl <laughs> säga högt för <h> det <sekundels> Det kan du säkert. Ja. I högtalarsystemet <här> alltså <Ja>. sten. Vi <här> spelar in med stenklockade ljudboken. Och kommer efter polkarna. Absolut, fan! Vänta, förresten. Du inte av det, ska Vad är det bra? Jag vet inte tyska. Du har förstås en körlektions. Ja, det gör jag. Ja, förstås. Basker villes Ja, då var vi färdiga i biblioteket. Ja, men det var bara hytter där nere så går vi Det är bara hytter, ingenting speciellt. Jag tror det. Nej, men då tar vi rond på nästa Shop står det där, i och för en shop. Ja, vi går kolla. Vi går kolla shoppen. Ja. Vi vill shoppa lite. Det är shop. Det är såna liksom shop. Shop, en lite kraft. Det är vikort och så lite så där souvenirer från miniatyrer på skeppet och jag köper ett vikort. jag ska skicka till min man. Mm, jag tänkte att jag skulle skicka till min familj också. Ja, vi köper ah, ett, ett gäng vykort. Ja, ja. de mm. postas ju när man lägger i landet. Ja. Ja. ja, precis. precis. Men, eller, man då kan jag ju inte skriva dem. Ja, då har vi något att göra ja. för kvällarna. Ja. Nej, vi inte är i boron och dansar. Nej, precis. Ja. Men, men efter den scenen så går vi nog upp på nästa däck. Sen går vi upp på nästa ja. Ja. Mm. Vad har vi där Vad tråkigt vi... du måste ha egentligen, då bara följer efter oss. Följer du efter oss, eller sitter <laughs> no, jag tar, du inte fotbollet? Nej, han och Blake, Blake är ju efter Blake Black, Black. Black. Black. Ja. Ja. Blake. Kul att inne och spela Ja, det kommer bli efter på ja, ett par ungefär också. Mm. Nej, jag Kommer fram med en, äh, en uh, av sjömännen och säger att Ram vill spotta med det. Nej, det tror inte det de tog med. det mm. okay. äh, var någonstans. Sen hade jag 20. Du eh, kan han är inte sveta äh, spel runt Twilight. Ja, i Princess <laughs> Room. Nej. <laughs> Vad tror du, Frekven Wallis? Vale? Ska vi prova Bion? Ja. Ja, det kan vi göra om, oh, vi. om, om de visar fin? någonting. Ja, vi ska ha en filmkärl It's att älska Filmversionen. Vi gå upp till <laughs> <Princess> <laughs> då medan de. <laughs> är, det, är det någon bio? Ja, Nosferatu. Ja, men den tar vi. Den är väldigt fin. Häftiga specialeffekter. <skratt> jag vill på. Ja, Jag har sett en Nosferatu från 20-talet. Mm, är... Med live musik till. Stod två, två gubbar och spelade fram vid filmduken. Då ser vi den. Ja, den ser vi! Ja. Fast utan musik då, för det här ja. spelar inga gubbar. Nej, men det sitter väl en pianist och spelar? Mm. Eh. Eller så har de ljudfrågorna. Ja, så. jag tror det de mer automatisk lösning än mm. mm. live. För att sitter de och vevar. det mm. var don't be <laughs> surround. Du inser den? Invevaren? 50 bra. kommer och eh, 50 dollar per natt. Mr Brown står där och, eh, ja. Eh, vad var ditt namn nu? Shit. <laughs> du, eh, du, du kan kalla mig för Jack. Jack? Ja, okay. Jack Black. <laughs> eh, jag skulle vilja prata med dig upplysningsvis bara det är inget förhör eller så, men eh, jag har uppgifter från eh, flera källor att du rörde dig i eh, projektet igår. Kväll. Ja. Och på eh, Adick och. På, på, Detta däck. Vår däck? Jag har uh, ju uh, med Jag har ja. oss i vård. Polkadäck. Polka om du såg något misstänkt eller så. Längst ner. Vi får ju nu. Nej, jag tror inte alltså, jag ska tänka efter. Ska vi köra? Jag ska gå och vara på kaptenens bord vid middagen. Sen går vi på promenaden en stund för att ha lite frisk luft. Och jag känner det. kan gick byta om tror jag, för det var inte omkring så fin kläder natten. Jag vet inte, man förstår kläderna. Men... Mm. Ehm... jag... Vet, ähm... Jag, mm. jag tänker att jag säger det, jag undrar mig inte så damen från 32 går ditåt. Uh, natten. Mm. Jag kan ha tagit fel in med men det mm. uh, var bara... mig nej, förbi så... Mm. Jag hade fått in mig lite grann också, så jag kanske minns helt fel. Mm. Uh, uh, men att, att det nästan gick in här, då, det blev lite... Det uh, är därför jag minns det, så... Dabeln i 32, år säger uh, Ja, jag tror det. Vad mm. är det? Du var själv. Du gick omkring ensam och du var själv i hitteln när du bytte om. Uh, ja då var jag själv, då tror jag. Eller var, var det där med mig då? Jag minns inte. Nej, han var nog med oss Nej. på ja, bord. Ja. Uh, ja, då var jag nog själva här för mig, ja. och Sen Efteråt gick jag ner till badrummet uh, på däcket och där mina där mina kamrater var och såg på och dansade lite. Jag har inte mycket vad att dansar själv. Det är så Okej. Okay. Ja, då kommer jag tacka så mycket så länge. jag hoppas verkligen ni hittar vem som ni gjorde det. Jätteläskigt, det här är mm. <gör> ju. Vi ser på Nosferatu. Nosferatu. I, I, large. Mm. Mm. Mm. Uh, table tennis. Oh, tennis. <laughs> vi vi kunna ja just det. Hot tennis. <laughs> Joke Pia Lina Dan. Det finns ju Ja. Nej men vi, vi sätter oss ner och, och dricker lite limonad. Ja, kaffe. Kaffe och limonad Och sen så, <laughs> så spelar vi. Kaffe, lite kaka. Ja, kaffe och kaka. Ja, no. Vi sitter där. Kommer det fan en man? Men fan får vi inte göra någonting vid det här historien? Koka. Det är inte alls alltid. Ja, det måste ju komma framåt åt stålen också. Va? Ja. Vi ja. är bra på stålar. Det är en indisk du sprung, en man som frågar om du vill spela lite fort. Ja, självklart. Det är något som en utmärkt idé. Äter han mycket kakao. Ja, han har ett litet far med har ja. du hört tal om den, den, den, den tidigare? Ja, du har inte berättat om honom. Nej, det var inte jag, jag som berättade om har jag har jag honom. Mm. Ja visst! Ja. From, I can't live from me. Vad var det man skulle slå då? Ja, det är sense trouble sen när vi... Ja, men vi skulle slå något först för att försöka se om vi kan vinna över honom. Ja, men det är ju vanvanligt. 10. Nej. Då gör vi förloras. Man att ni ska spela om 10 eh, dollar kanske. Ja, det blir bra. Ja. Mm. Ja, vi jag smuk som två. <laughs> ja. ja. ni förlorar då. 10 mm. dollar då. Mm. Ja. Ja. Vill ni... spela spela ja. Ja? Ja. Vi vill spela en till. Ja. Visst. Ja, jag visst. vi säger 20 dollar <laughs> Ja, jag chippar ja, ja, ja, ja, ja. in för honom mm. i så fall. 1 2 Spelar de inte <laughs> ja, Nej, ja, du spelar inte 31? Ja, vinner han också. Nej. Jag spelar en Nej men jag kan spela. Ja, spelar ja. 20 du. Dollar. Jag ja, 20 dollar låt på. Ja. Ja. Sex. Vad mm. ja, har han mm. Senst travel. Spända fyra. <laughs> Nio. Mm. Han fuskar. Hur? Ja. Hur? Du är bara säker på att han fuskar. Okej. Okay. Han har lite rörelse för sig så som ni lite. Du, du hinner inte se är någonting. Vad har han för Han Har han en brösa just nu. Okej. Okay. Jag sträcker mig efter att ta det. Och eh ähm, så här. Mm. Finns det kakor där borta? Vill... Nej men jag vill bli. Åh det men det ser så, så gott ut med. Vad är det här för någonting vet du? Ja, det är en chokladkaka. Jaha, okej, okay. då tar jag den och ställer ett kakfat bredvid mig. Mm -hmm. Och sen en gång till. Ja. Ja, 20 dagar. Jag visste. <skratt> <Nej>. Mina, <skratt> Varför slår du? Jag tar en har Okej, okej. Vad kaka? jag måste nog hämta mer kakor sen. Ja men nej, men det finns här naturligtvis. Är tillbaka mm. Ja, tack så mycket. vill du spela igen? En gång till, en gång Ja, jag visst. 5 Okay. Eh, ja, men jag är väl koncentrerad runt kakfatet <laughs> Nej, det är ingenting med kakfartets... Det tror jag inte. Nej, Nej. han det blir bara den lite annorlunda, han Nej. Nej, han är lite tjurs. Det är andra handen. Ja. Okay. men kan kan vara lite extra observant där då. Mm. Okay. Är det han, ju... Eller? han är väl väldigt påklädd, han har sån här rock med ah. Det kan vara någonting som. Aha. Aha. Kick him in the face. Mm. Du, du, du, du, äh, jag har ju min käpp med mig. Ja, ja. Så att jag, äh, jag har nu under bordet. Om han sitter på, mitt mot mig, eller? Ja. Jag drar ut äh, svärdet och sticker upp det mot magen på honom. Under bordet. Läggare? Ja, bara... Det är mycket, mycket dåvaktigt det dig, min vän. Jag tror nog ja. att det är jag som kommer vinna nästa gång. Inte sant? Det är mycket möjligt att flytta jag spelar. Jag är ju väldigt övertygad om att det kommer vara jag. Annars kommer du att vara en förlorare ändå. Och så, så rör spetsen på Sverige lite neråt. Flickar är säger du. Så kanske vi slipper ta det här med mm. lite folk här på båten som skulle vara intresserade av... Ja, ska man säga. Falsk spel. Förstår jag inte alls vad det Men jag, ser... jag är nog övertygad om att ni förstår alldeles utmärkt. Mm. Min engelska är inte riktigt. Uh, funda, Men jag kan indisk. <laughs> <laughs> Frå in din hindi! <laughs> I might actually! <laughs> du slår det slår dig att han är iskall. Okej. Okay. Han verkar inte rädd. Nej. Det ser kompakt det är så kallt du står på Okej. Nej, nej. Låt du se på rätt. det här. Är... Ska vi spela in någonting? Ja, varför inte? Om du säger av mig så kommer min kollega att hålla handen bara. Jag är upptagen. <laughs> Ska vi säga 50 doll Absolut. kan jag inte spända någonting. Här? Jag är ju Det är fyra. Du vinner, du vinner. Mm. Tack. skulle säkert inte ljuga. det är det väl. Ja. Ja, du Let's bygons be bygons, bygons säger jag. Jag sätter mig att jag måste ha kak Ja. Du faller på Queen High. <laughs> Nu var på pargetto. Mm, <laughs> ja, det är så det. Så... Två pargetto. <laughs> ja, mm. ja, men... ja, det är två pargetto. Mm. Ah. Ja. ja tackar. Då. Ja. Det spel och så går iväg. Gott spel. Bara det. Lite. Den där. Chick chick. får Va? Mina pengar! Nej, det var mina pengar sluta ja. ja ja. Vi sätter upp det på reseräkningen. Ja, precis. Lossar sin plock, ja. Blå, vi sätter på blåskontot. helt enkelt. Ganska namo. Mm. Ja. Table tennis. Yes! <laughs> Förlorar vi inte pengar eller vad? Och när vi gör beslut och Jakob och är färdig och pratade och ni har spelat bort, så är det ju middag igen. Ja. Men yeah. ja, yeah, då måste vi naturligtvis spita om. Ja, naturligtvis. Ja, Pidra det... näsan och fräsch ja. upp oss och vi ja. afton haft toalett. <laughs> ja, så ja. får man inte hinna med det innan man lägger sig. Precis, vi vet ju att det kan bli lite tokigt. Ja. Ja, jag tappar in en liten eh, elegant eh, klänning faktiskt. Ja. Ja. Gud, vi vill lägga och sig. Jag har en klänning. Vi kommer till vidan. Ja, vi, vi har allting ha ja, Nej, <märksamheten> du har ingen längre än mig. Länge. Ja, du har ingen längre än mig. Det är därför de inte passar. De blir för långt. mig. Ja, no. jag vet inte riktigt hur lång hon är, men... Eh, ja, det, så kan det vara. Så kan det vara, mm. ja. Something lighter, perhaps. Yes, but you don't tell a woman <laughs> no. that. No. No. You're fat. Yes. <laughs> ja, nej, vi har blivit smarare, för jag har faktiskt fått åt åtta i athletics nu. Mm. <laughs> ja. oh, lite Ser du Har <laughs> <laughs> fått tillbaka mitt kostym? Ja, den är tvättad och pressad. <laughs> jag har bara igen en ja. Den hänger och väntar på dig. Jag tänker så far det faktiskt maffiamän ombord också. Mm. Alltså, de ska nog inte lämna lik efter sig, tror jag. Det ska nog försynas över bord. Mm. Det känns det nog mer. lite mer deras mm. mm. <laughs> ja, Nej. Nej, men det är väl bara att och upp och dömer, va? Mm. Ja. och vi är, sitter och har koll på omgivningen. Fixar håret och... Jag håller mig lite undan dubblet ikväll. Ja. Jag, jag har en viss försiktighet ja. också. Ja. Men kanske inte helt avhållsam. Nej, det är ett bra som vi inte var. Det är en viss sällskapsstryck. Ja. Så en jättemiddag på en station igen. Jajamän. Får jag komma och sitta ja, av? Jag får väl natt med pöden idag. Åh. Ja. Ja. Mm. Det är ju flera. Ni känner igen äldre paret äh, som de är på sidan sitter och äter middag vid ett och Ryssen sitter åt igen med det som måste vara hans fru och äter middag. Det är så borde vara mm. Ja. ja. ja. Äh, det kan också vara något annat stycke. Ja, stycke. Mm. Mm. Den här indiska mannen sitter vid ett bord i ett sällskap också. Ja. Fiskar eh, viskar i förtrolighet Naturligtvis, han är en falsk spelare <laughs> blir Black blir fördannad för Ja! Viste ja. ja. ja. ja. visste väl det, säger Black Black mm. Hoppa upp på sjön um, <laughs> Svänger din amitgrupp Som varje på Det <dynamik> <laughs> Blackout, det här och kan försvara sig! Nej, så givetvis den han en dynamitgubbi. Ja, självklart! Nej, ja, jag har stoppat ner en så... dynamitgubbi i halsen på Indien och ja. på. Nej, hörde det bli så dåligt, stämmer Ja, ja. Man, ja. Spränger, man spränger folk i matbordet, det är obehövligt. Ja. Vi, faktiskt... Vi, är... Vi är faktiskt i princess room, folk förväntar sig ja, lite klass här. ja. ja. ja. Ja. Mamma, de blir upprörda i alla fall. Det ja. blir jag. Det blir, det ja. blir du, även och, mm. och ni berättar att McRiffe är. Ja, ah, det <laughs> <laughs> <laughs> <hör> <hör> just det. just det, vet inte ni <hör> <hör> <vet> Nej, <inte> <hör> <hör> det är inte. Nej, det är inte. ja, ja. otlevigt. Oh, ja i vet så där. Är ja mm. I, inte i förfallet, där inte officiellt. Nej, det är inte vin och dödas, ja det. i vi vin och mat vi viskar om detta, pratar inte Ja, man Förutom service. Och då säger vi, jo, det är sant. Det har skett ett mord här på båten. Alla andra bara, jaha. Precis. Snittar och polkar i Han har inte varit nykter på väldigt många dagar. Nej, men... <laughs> Vad men... ja, fan är det? för är det? Vem är det? <laughs> Vem är det? vi? så kommer det även in en grupp till de här tre uh, tyska... Uh, Gratummuskantorna! <laughs> <laughs> ja, och det är ni Och de har med sig ni en hel ah, del Ja. Jag vinkar glatt också. Jag har Ja, det är Jag var Jag kanske också känner igen den här, eftersom jag också var i biblioteket. Ja, ja. det ja. ja. <laughs> är ju från Falkenhausen. Falkenhausen <håg> <håg> och Liddehausen. Ja, det är Falkenhausen. Från Falkenhausen, ja. Han slår sig ner vid ett bord som de har reiserat. Är inte det här den där nassen? Diplomat. Ja, ja, diplomat, ja. En tysk nazist. Jobbar i Kina ja. med handel. Ja, handel i Kina. Ja. Officiellt handel. Officiellt handel, ja. ja. Handelstil. BÅH! <här> Ja, det var Falkenhausen. Det var falskt. Det var falskt. Ja, fals. ja ni genererar <skratt> och ä, jag tar sällskapet ja, Rodriguez. på för att få så säkert också på TV. Ja, ja. <skratt> ja. <skratt> och det är de ni känner Du får inte se det slut. Jag han ser lite blek. Han ser lite blick ut. Det var det. Dock Snövit. Ja. <Han> <laughs> Snövit. <här. laughs> ja, jag måste, snövigt. Snövigt. Ja, vi måste ju se om den somnar du hela den ja. bilden ja. Måste veta hur den slutar. Ja, precis. Du till eftertexten. Du får inte se hur filmen slupar. Ja. Ja, middag. Ja, det är Trevligt. väldigt ja. ja. Och han är lite blick vi kanske inte det hela kvällen här. Nej. Jag kanske blir lite lite för resistent. Vi ser ju inte och sen lite tidigt ikväll kaffe och tre ja vi Så jag eller vet inte vad det är att jag inte får farten ha sådant mågproblem tillsammans. på hela dagen i Nej. hon är lite borta. Kan du återse det? Jag tror runt hela båten och traskat, vi har sätta den nå. Hon, hon satt på toa precis då. Nej, vi har inte varit inne i hennes hytt såklart. Vi går inte, därför att vi går inte in i folks hytter du som helst. Vi är inte du, Vi är civiliserade människor. Ja. Och dessutom ja. nyktra. Ja, men nu är vi nyktra. Ja. Så här nyktra har Så vi smatt på de senaste två månaderna. Nej, Fyra år, hon snarare. Ja, ja, och sen... Jag var Åh, faktiskt jord. nykterist innan den här resan. Det är lite dykt. Mm. Nykterist. <laughs> Ja ja, alkoholist. Ja. Fick ett återfall. Mm. Väldigt återfall med de stacka dryckerna innan det här äventyret äh, Sen började han läsa saker. Ja. <laughs> gick det gick ut för. Mm. Ja, ja. Men det är en trevlig middag. Ja. Jag nämnde det var lustigt för jag har sett till hon vet hon Floyd på hela dagen. Mm. Nej hon inte har jag. är inte så mycket. Hon är, ja. är bedragare. Vad? Vad Vad säger ni? Misstänkerligen så hon hembiträdet som har tagit <skratt> juvelerna ifrån de juvelerna så alltså. Jag har mitt nånting misstänkt, någonting misstänkt i, i sin hytt så lär det i alla fall komma upp till, upp i dagen. Så jag och berätta vad jag sa till Ehh... Sacka ett vacken tidigare. Ja. De kanske hittar juvelerna. <laughs> det här är rena skvaller bordet nu känns det som... Ja alltså jag hamnar i här Och gör ah, Vad falskt! Novell! Ja. undra efter femton... Va? Vad <laughs> <laughs> Vad vi håller på med i färg. Oh Ja. ja. ja. Du är ju uppdaterade på allting då? Ja, mm. så det, men det är ingen som har sett till Föjtskan idag? Nej, vi har spelat botennis. Ja, hon har i alla fall vi, inte var varit vänta, på bio, för det har vi varit hela dagen tillsammans. Ja, precis. Tillsammans. Bio och... Botennis. Uh, Efter klockan 11 då. Och, och vi tänkte vi botenniset ja, där ett tag. Ja, så det här inte då i alla fall. Ja, ja det var en liten kortspelning så det just det... vi till Vet det finns en shop? Nej, vi har jag har Vi har köpt ja. kulor. <gör> ja, det, <var> <gör> <gör> det borde ju nästan, <gör> det, men det borde ju alltså på så här <gör> så borde det nästan finnas lite alltså en på ja, Det inte. <gör> ja, vad fan? Ja. Eh... Jag vet inte jag tänkte, tänkte du ja. Ja, har mycket klädning. Ja, jag har ju en bod i jag har byxor och en skjorta. Ja, och så är det absolut viktigaste det <laughs> har vi kan handla. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> absolut. Inget avspeglar så undan hopping. Du <laughs> Jo, nej, men jag tänkte att man måste, måste kunna ekipera dig på ett annat sätt, någon annan kväll. Ja, men jag, jag har lite nål och tråd. Vi kanske kan sy om någon av dina. Vi, pengar finns, det är ingen ja, nej, men då, Ja, vi får väl titta på det. vi måste vi titta på det. Ja, vi har flera veckor på oss. Ja. Det, är, det är ingen fara, men jag har ju en klädning i alla fall. Högklassig skepp att Det finns en craftshop också, fast är det är på någon decken lä däcken, längre ner. Va? Det finns ett snickeri och det finns ett litet sjukhus... Smoke Room heter det där. Nu lägger du, Car är du det är Carp shop. en här snarare. Smedja, en Wainwright. En... <laughs> jag tror inte med de tre veckorna. Ding, ding, ding, ding, ding. Ganska nära, heter Bomba, Ja, men det finns. Uh... Shop, det finns och det finns skräddar och det finns ja men då går vi till skräddar imorgon ja, ja. ja. ja måste jag ha en länning jag kan vansa ja. ja, jag kan inte dansa så ja, men det är en jag kan och se ja, ja. ja. ja. ja. <laughs> den här nyttigheten har de gömt under lite mm. men eftermiddagen här sen då vad skulle jag hitta på då? sova mm. <laughs> precis Ja, nu vi gjort hela dagen? Nej, vi vi, vi tänkte vi vi, vi, vi vi går vi tar en stänkare och sen så överlägg uh, oss lite en whisk där nere. Ja, vi men eh... inte ah, Ja, ja. Kanske skulle vi gå till, lunda, upp till 11 så där sen vi oss. Ja. ja och, men vi kan ska inte vi, skulle vi, vi ta, ta en lite sväng lite till så vi och kika Vi vill inte dansa. Vi kan inte ju. Ja, ja. ja. Mm. ja. ja. Ser du stämningen i ja. rummet? Det är någon är vi om vi kan få syn på den där från Florida någonstans? Ja, precis. Någonstans måste hon vara. Ja. Mm. Alltså ja. ja. vi snart. Bist du så här? Oh, titta sörjungmor. Vi går ner till bollen. Ja, samma folket. Ja, eller ska vi stanna för vi fin. Jag har ju klänningen på mig idag så vi kanske ska gå till finbollrummet som är här uppe. Ja, det kan vi göra. ja, vi det kollar vi. Till vi på. bara vi bara skickar där liksom, ja. för att se om vi känner vi att vi kan passa in där en kväll. Mm. Mm. Mm. Eller bara mm. smälla si upp, upp och gå. Men hur har här är vi ju smoking och mycket eleganta damer. <här> ja, det passar, passar vi in. Passar vi in eller får vi liksom bara lite fint glida förbi och, Nej, vi, och vi, passar vi, passar vi. In, Ja, passar in. Ja. Ja, kan vi ta en det var en bra, bra klänning, jag valde. Jag bara ja. <skratt> ha en. Mm. Det här kommer vi ha succé. <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> ja, men vi... är en, stroke, en större stroke. Jag vet inte, vi kanske tar någon, någon titel? i och liksom står och minglar lite. Ja, det kan vi göra nu börjar det här. Står bara och bara minglar lite. Bara Lita, lite gästerläs. mingelglas, vi försöker få det att räcka länge. Vad liksom. Ja, länge får det räcka. <här> <här> ja, ni var i på rummet. Ja, och där, och där såg vi Indien med... <här> Nej, det var ett tag. Ja, <här> ja nu, nu står vi och siffar... Sippa lite bubbel i inbjuter atmosfären Jag tror att Jag tror att jag vållet kanske spana lite Jag skunkar det här och indien de och den andra Efter maten Vid din bollet sätter även den här. Du såg en herra som väckte cigarr mm. Han sitter också i ni? Mm. Ja efter maten så skuggar jag För att se om hon tar vägen så. Ja det verkar vara ett sällskap som hänger ihop mm. Och de gå till eh, baren Monkey bar Monkey bar. Ock! Ocean bar, monkey bar. Där är man. Ah, där driver Det är fyra. De har bara ja, banana dapparys. Det är fyra nej. Har du Nej, nej, nej. Håll ska vi jag Fyra män. Vänta, indien ah. uh, den... den är man, den den <laughs> Så det är väl som man spånar den också. Sen är det någon som ser, ja, ser arabiskt ut. Vilket gäng. Mm. Nästan som vi. Ja. <laughs> det, det är en annan grupp. Mm. Nej! Nej! Vad är de här? Va? Vad fanns? Ja, det är inte <laughs> det här för att vi tar över dem. är <laughs> <laughs> in indien. Jag vet inte vad indien. Vilken bizzare grupp sa jag till Gud att krossa glas i mitt hus. Men, äh, <laughs> äh, ja, jag håller koll på dem i äh, kvällen lite. Not, not, not casually. sense trouble. För mm. fucksäk. Vi spanar casual. även efter fröken fly. Se vi henne någonstans. Hon är på sin alltså. Han Tre är fantastiskt. Jag är långt. Everything is fine. Jag har bläck med mig för... Because. Blackout För att jag inte kan sitta själv och se en misstänkt av det. I lördags. det är så småprat. Words, Words, Words. Då Se ryssen och hans fru Dansa. Fy. Fy. Fy. nej Fy. Fy. det är Fy. Mm Fy. Mm. Kan du höra någonting av ert konstruktionsfestival? Nej, det är konstitut. Hitta från en här målen någon annan trevlig förutom de här ropetavs. Ja, det finns så många eleganta uh -huh. här. Jo, nu stod jag och ser om vi kan bli men det händer ju tydligen inte. Nej, nej. <laughs> <laughs> <här> nej, så han bestämde. <här> <här> Bob <-ass -gråper>. är skroppar. <här> Bob <-mix -lusk>. är en eh uh, så so, typ uh... då grabbar nej no, asså så går det sen framför mig kontoret jag såg den i det vita framför mig i skriftlig småk i komma det är the penguin steve shimmy ja Nåväl, mm. när vi har slått en stund så blir vi nog trötta och, och ja. så får vi nog och lägga oss. Ja. ja, vi går till rummet då. Och... Mm. Mat i fäll. Mm. Som vi spinkar av och allt sånt. Ja, det det stund. Stund. ja. ja men det hinner vi göra ja. innan vi går lägga oss. Mm. Och ja precis, nästan att vi sätter en liten stor införande. <laughs> ja. ja. Vi är lite sådär, nu tycker vi det är jobbigt. I och för sig så var han ju förgiftad den här ja. Mac ja. McRifle men vi tycker det är lite obehagligt tycker vi. Jag har varit med om för mycket för att inte... Äh, vi ...barkarilla <laughs> <vidare. laughs> ja. ja, Så vet jag inte vad de andra har ja. gjort får de väl tala om. <laughs> ja vi är i They're Wolf. Who Wolf? Why are you talking like that? I thought you were. The Says sits in the storm and we're back. The friendship sits back. More I mean, we can't go You have added nothing. Okay. I'm trying to share them. Oh yes, a bit of noise there. Yes. Jag, jag kan svända en... en eh, fyra. jag att tänka Nej, jag spänner en efterhand. Han är mer ineffektiv när han gör den när han gör det, när man inte har gjort någonting. Jag ser det att gå... Ungefär. Vilka spår han? De verkar ha det här. Är det tyskarna. Precis där man är nu för efter dem. Med... Ja. Den, ja. den andra spelaren och cigarmannen och, och, och, och, och hittar. Och, hit. och en arab. De verkar dubbel. Hit. Okay. Han, alltså han på, um, Sen går jag tillbaka upp till naddek till mm. egen hit vi omvägar. Och en arab sitter jag inte för nätt Ja. Det är en annan spel. <laughs> Jaha. Han har han ja, en annan Det är i det i det tro. Tro. <laughs> har, Åh, när de får utstå på polken. Alltså, det är en skämt Det är så han sitter och har Ja, det kan han. Det är klart skall. han kan. Då. Fyra. Så han håller spända som, ja, som det går det gick upp den här kommelsen. Han liksom, uh, skelett sklepp då för att sköta åkande. Det snarare när ni kom in i hytten som kunde så att de kunde, ja. Och, ja. Men, ja. Inte, det grejer på. Jo, men det har inte varit var ja. här. bara, yeah. <här> Kolla igenom saken. <här> <här> Nej, det verkar inte så någon har notat vilt. Det mer att, ja, ett askfat inte stor rytta, det står. stor... Ja, var det var ingen skada på dörren eller så? Jag kan få ha brutit. Det var nyhetsfaces. Vilket antar, på att det var någon som mm. hade en nyckel hit? Kanske någon i sjukhuset. Rida. Den uh. Det glaskrukturen. Står alltid vända på något. Säkra dörren på något visar Sen var det lugnt och sånt. Mm. Jag extra nog också för att se till att det inte finns några gömda... Håsa <håll> museet någon i någonting sånt som man har stört lite i vårt rum. Nej, det verkar inte vara det ingenting som planterat, det är planterat i sin besök. här är? Ja, Vi har varit i säng tidigt. Ja, ni har varit tidigt. jag i alla fall. Ja, nej, vi är i säng tidigt. Vi är i samma säng. <håll> nej, vi har sin säng dock. Det är en ny dag, den 24 juni. Svårt Då Svårt Vaknar vi? Ja. Vi vaknar. Woho! Oh. Trevande. Och stävar jag. Nä, min godiservice. Vi skulle vara till något nytta idag? Jag... Va? Vad falsk! Morgonuschen. Den här gången behöver jag inte stå lika länge. Nej, dagarna jag mig är i så blir det ja. ja. Ja, jag väntar som vanligt. Så jag gå ja. efter dig? Mm. Jag väntar, yeah. som vanligt av din sjönsam. Ja. <laughs> Longrel. Ja, så, precis. Vid på samma Ja. Och sen nu? Jag tror vi har fått att har ja. in under dörren att uh, Mr. Brown gärna vill träffa när du. av oss? Okej. Damerna först. Mm. Ja, nu ska vi ta det innan eller efterfrukost? Vi Ta lite frukost är så först. Det är, så att säga för er. Ja. Man, man, äh, Vi kommer med till vår rätt när vi inte är på fastande mage, tror jag. Ja, ja. vi har nog det. Vi har umgått mycket av vars för att slappna ja. och sånt. Mm. Vi knackar väl på dem de, och ser om de är där, om de ska bli med upp. Frukost? Fokus? Ja, vi sitter redan och äter frukost. Ja. Ja. De är inte, de är inte där. Nej, då går jag igenom kanske redan upp och äter fråkost. Ja. Mm. Mm. Ska vi äta fråkost? vi tar silvergrillen, eller? Ja, det kan vi göra. Ja. Det gör det var vi. Det är en bra fråkost. Ja, de hade bra fråkost. Ja, ja det, det tar vi. I ja. bord. Det är fullt metaller. Ja, det <laughs> två betjänten springer och fyller på kaffe. Jag tror vi får ta ett annat på. vi sätter oss. Nej, nej, nej. Det finns plats. Ställ en ställer lite på. ett <skratt> koppa <startar jag> på varandra. <skratt> ja, e, kaffe är <skratt> Ja, på slutet. Ja. Mm. Ja, och, och, och, och, och Ja, det är full. Kanske lite klassiskt yoghurt. Ja. Det finns ja. Vi ja. mm. inne på pannkakor och sirap Ja. Jag sneglar lite på dem som bara nah, måste tänka på figur Det är det vi är, ja, det är, så. Jag, är jag tar bacon istället <laughs> jag, <är inte> <laughs> ja, jag tänker på poddus Sirapoddus LCHF Lite choklad Lite choklad hjälper faktiskt Lite champagne Lite ja, champagne hjälper faktiskt LCHF Känner jag att det är en mixer och en smoothie Ja precis Ja Ja. ja, och sen när vi börjar bli färdiga så försöker ja. vi väl kontakta Brown då vad vi nu ska träffas Du har väl stål ungefär Jag har hälsat ja. från oss eh, Visst ja. Han är på sitt kontor och ska vi göra? Ja, vi går onöjt och blundrar in det är Biblioteket Han är kanske Biblioteket ja, ja. Ja, Vi har ju undersökt eh, till Lundinag. och det är mycket inget förgiftat. Ja, mm. jag testade det på ett par äh, åter igår äh, mm. mm. mm. Vi har tagit fingertryck på flaskan och Det verkar vara McRifle har tagit i flaskan och Sen är det, det nåt sett fingertryck till och så. Mm. Så inte Men Jag håller på att kolla för äh, Det har tydligen gjorts någon beställning till hans rum Mm -hmm. ja. Så han har beställt uh, whisky ja, igår. Förra kväll. Mm -hmm. Men inte vin? Mm, nej. nej Så någon har alltså kommit in med vin Vad var det för vin egentligen? vad ett fintare rödyr. Jo, men för wicket då landet kommer. Det var ju italienskt. Vad fan? <hör> vad fan? Men vi har ju maffia på bord. Ja. Fast de som sagt skulle ju säkert dumpa. Mm, kropparna i Så han har ju bevis man tar, att han har flaskan. och det är Vi gör liksom vad vi kan med det här nu Fortsätt utreda och vill ni ta en titt igen så... Tack så... Ja, ska vi. Det... Kappen har lagt på is. Ja, det ni stuvade mm. i. Stuvari. Men jag hittade inga märkvården. Mm. Mm. Nej, det har inte, inte, inte. inte är är är gått. Ja. Vi mm -hmm. vill ta ytterligare ett varv i hytten kanske. Så ja. möjligtvis... Vi tänker oss att han kan ha fått vinet på plats i sin hytt. Har vi ja. tur så har kanske gästen glömt äh, lämnat någonting efter sig. Tappat nånting eller mm. fastnat en eller ja, någonting. Vi undersöker. Vi vi tar ett extra var försäkrat skuld så att mm. ingenting missas. Jag Gör mm. mm. hanska på? Ja. En mer simpel En riktig. En grundlig mm. Mm. Spännande. Åh, är det sånt man spänder? Då spänner man i. Det mm. är väl dens collection. Ja. Ja. Ja. Äh, då står spänder jag man och... Jag, jag ja, men ja, ja, ja, ja, då kan och jag spända en där då. Titta och heja på. <laughs> ja, gör det gör du mycket bra, mm. fröke Wolle. <laughs> du hittar en vinkåk. Ja. Det är det enda av intresse. Mm. Under, eller bakom inte av sänkbilen. Då fiskar vi fram den. Mm -hmm. han ska på. Ja. se om vi eventuellt kan få några avtryck från den. Det väl svårt. Ja, avtryck från den är svårt. Man har säkert öppnat den med en korvstrulja. Men det är frågan om det finns något form av märke, om man trycker in och sprötar genom den. Mm. Eller någonting. Mm. På något vis måste man ju... få det är svårt att se just i Martin men ja det är ett litet litet hål. också. Mm. Ja. ja vi är. Ja. Någon har så alltså preparerat fler. Ja. Se. Vi ser väl till att korken hamnar med annat bevismaterial. helt ja. enkelt. Inget mer, men vi är någon är någon är någon är någon är någon är någon och klampat ut och mm. lukat också. Men inget spår av någon uh, gäst så att säga? Nej, inget spår av någon Inget extra vinglas i tvättkorgen, var? hur rätt att säga? Ja. Plånbok. Står det om på all... <hör> hans identifikation? Vad han är för någon egentligen? Där är <hör> Mac McRyfe, en skott som inbörjare. Pass. Ja. Inga business cards eller någonting? Från andra eller från sig själv? Eller från, ja. Nej. Det finns det väl stämplar i passet? Ja det är. det. ska ja, är... europeiska mest. Mm. Ja. Sista är ju då London. Där. Mm. Ja. Inga böcker, inga anteckningsböcker, ingenting sånt. Nej, som intresse. Han verkar ha ett väldigt stort äh, whiskyintresse. Uppenbarligen mm. mm. mm. trökar äh, på. Ja, det är tomma flaskor och fulla flaskor också. Mm. Mm. Nej, fäste. Det, det finns tomma flaskor. <laughs> ja, det var ett stort intresse. Tomf flask. Ja, tomf. Ja, tomf. Men. Eh, det känns som att vi kanske får eh, kalla det färdigt. Ja, tomf. Men med en annans surveillance collection, yeah, det har ja, det, det nu också... ...auktoriteten och roboten. Äh, det har Brown också sagt för att, äh, mm. låsta, så förfrånligt att hitten var låst, alltså... Ja, det kan vara medplats på inte öppna. inte, han hade... får de nu på 133. Mm. Det är frågan om hur de har tagit sig in, om de har haft nyckel eller om det är någon som har släppt in och sen när de har gått ut så om de har låst. Det kan vi Efter sig. Ja, just det. Vad är hans nyckel, Carl? Ja, precis. Någon som jobbar där kan Den var på kroppen. Ja. Där får ni fråga Då är ju frågan om man kanske ska kolla nycklarna som stewarderna har. Har de är bra på det. Ja, det har de ju redan börjat titta på. Ja, precis. Jag det inte som har ja. nycklar, men det är ju många som ja. har huvudnyckel. Alla som jobbar med. Ja. Så, som ska väcka folk ja, eller precis, som precis. behöver leverera service eller städa. Och Mm. Men har ju helt enkelt låst efter sig när ut. Mm. Ja, eller har han hunnit låsa inifrån och sen satt sig ner för att dricka vin? Cyanid går rätt så fort man. Mm. tror det. Eller man frisar det tillräcklig mängd. Så det, han borde ju fatt isa det sen. Mer och, mer, och sen menar och menar och sen har den individ som låg fatt i och vinet gått ut och låst överallt. Han låg på sängen. Ja, han kan ju ha suttit på sängen och mm. låtit vinet. Ja. Vinklaskan och glaset du på nattviksbordet. Mm. Ja, precis. Men han hade bytt om till pyjamas. Ja han har ju inte. Så han måste ju ha känt det individen. Känns, eh... Det känns som att det är inte så ofta man sitter och dricker vin med någon inför, inför sin pyjamas. Kanske, I och för sig var han var rätt dagen redan ja. då. Men, men eh, rent... Speciellt om du nu var eh, en dam. Ja precis. Rent formellt ha... så måste han ju ha känt som han drack vin med. Ja det känns så. Om han drack vin med någon. Ja om han drack vin med då. Uh, Annars ah, har känner... han bara fått flaskan. Han kan ja. ju, alltså, det finns ju en möjlighet att han har fått flaskan långt tidigare ja. uh, och bara haft den och sen på något vis fått för sig att nej men nu, jag nu vin kan ja. vi whisky. whisky var slut. Ja, men då är frågan vad heter nu? Alltså, löser på den. Alltså. Ja. Han har inte fått något vin levererat till sig. Alltså. Mr Brown. Nej, mm. det är McRifon. Ja, jag pratade ju med Mr Brown Ja, mm -hmm. ja det fanns en bra. beställning till rummet Men det var whisky Ja, precis igår. Mm, det är som har beställt en sån flaska är det någon, Ja precis, det är också nästa tanke Är det någon annan som har beställt en flaska rödvin? Till någon ny? Italienskt Ganska Italieniskt. Ja, den här sorten. Ja. Ja. ja, det vet jag inte Ta reda på då. det det går ju vi att hålla ja, <laughs> ja, <och> <laughs> ja, det är det vi gör. På beställningen det här. står det alltid baren. <laughs> ja. Sväng <laughs> vänster när vi har polkan. <laughs> <laughs> precis. Det, det, det är till vänster. Nej, men <här> det är någonting att träda på i soffan. Polkan. Mm. Och whiskyn levererades... Det tror jag. Jag tänker att eftersom han bara hade tomma flaskor whisky. Ja, precis. Dra i sin flaska whisky gör man kanske inte jättefort, även om man är Bob McRyfall. Nej, nej. Oh, McRyfall är på nej. För menar, har han inte fått någon whisky då istället, istället för en flaska rövin? Ah, fel beställning, skitsamma. Ja, ah, skitsamma, mm. då tar jag den. Ja, jag har ändå bytt om till pyjamas. Ja. <laughs> Så kan du också vara. Hennes säng är Mm. mm. Och jag tror i alla fall. Man kollar det direkt. Mm. Mm. Äh, Halv senare Så jag. Av. Och då ser jag väl den beställningen. Italiensk styrning. Samma kväll. Okej. Okay. Samma tid. Hytt. Till hytt 113. Vem bor där? Eh, någon Francesco Vialli. Vad sa så du, så du Francesc. Francesco? Francesco Vialli. Okej. Okay. Vi är alli, vi alli. Vi alli. Vi är alli. 113. Han fick en flaska whisky. Ja, precis. Mm. Han skulle ha haft överinne. Vem vill mörda Bob? Mac McRae får vi inte. Ja, vem vill? Mm. <hör> eh, men då, vad heter du? Nu kanske vi skulle, vi skulle prata med honom Om han, han fick, fick whisky vän. istället Det låter som en bra idé nu när vi har fått han det här Ja, precis mm -hmm. så Fick han whisky istället så kanske det var han som skulle bli Ja, det är ju möjligt ju. Ja. Mm. Att det i alla fall var mördaren soffsie. Precis Tipset är ju inte att äta och dricka Någonting förresten <hör> Nej, Utan, utan, utan munskänk <hör> Precis Ja Rotter. Ja, precis. Äh, precis. Äh, får Jag har Vad är det Vem är han då? Det vet ni snart när ni är ja, på Jag har en lösning. Eller maffiabosso. yes. Men jag var inte där så jag vet inte. Ja, nej, men det är någonting du kan ta tag i din utredning med. Ja, och prata med dem då också. Är det någonting annat? Du behöver oss till? Ja, ja. Nej, just nu ja. kan jag ska jag är givit tacksamhet för den hjälp. Ja, oh, jag vill hjälpa så gärna till vi vill ja. också att detta klaras upp så fort. Ja. Det är ja. tragiskt Mac McRifle, han gjorde ju inte någon förnär. Nej. Nej. Eh, inte mer än hela sin omgivning, men, men det är ju ja. helt så. Han luktade lite illa men ja. eh. jo, stack lite i ögonen lite ögonen hans andebryck. Jaha. Gudse. Och hur ser det ut, Joppa? Mm. Ja. Men skjutar du? Vem var han nyssad på? Ja, det var han. Ja. Ja. Mm. Tro jag. Mm. <här> ja, när vi varnar lite boxar till vissen. Precis när ni öppnar dörren så ser ni det står två stycken utan att ni ska knacka på Browns dörr. Mm. <här> ja, det är ni. Ja. Vad? Jaha! Jaha! Är det är här ni? Ja. Här är vi! Det här är vi, ja. Hej! Här. Vi tänkte att vi skulle lämna över den här informationen vi har fått om den här. Vad heter du? Ja. Susan Floyd Ja, den där. Flip, flip. Susan Floyd Ja, att det ja. ja. Du vill, du Ja, just. Ja, jag tror vi. Ja, mm. ja. goddag! <laughs> <Ja, good day. laughs> <laughs> vi gå nu? Ja, Som vi så. Är... Tack så mycket, lunch. Ja. Nu ja. <laughs> talar alltid så låt. Ja. ja, ja, ja. Kom och, och, och, och kaffe. Ja det är riktigt. Ja. En kaka med Ja ja. Oh. Jo, då, vi det du... här. Service. Ja. Professor ja. service. professor service. Ja service. Var ska vi ja. gå och ta det då? Vi tar ta, till den. Um... Ja vi tar Silv. Ja. ja vi ska ja, över Ja vi ska här. Jag måste öppna scenen. Ah precis. Vi träffade en ung dam här Ja. Som säger att heta Susan Floyd. Mm, ja. ja, 32a tror jag. Ja, just det. Var det 32a? Ja, men det, det, vet ja. Jag, det vet jag. Ja, ni känner till henne. Ja, hon har figurerat lite i vår utredning. Ja, det ah, intressant. Ja. Det är så här att eh, hon påstod sig vara släkt med, hur eh, kommer inte ihåg vad han hette i förnamn, Roger eller vad han... Robert Schitzerman. Trätt. Mr. Floyd. Det jag för Floyd. Ja, det eh, Floyd. Floyd. <snivå> <snivå> Men så det kan inte stämma. Nej, för jag vet uh, bestämt att uh, det här Floyd inte har någon dotter på det sättet. Mm. Däremot uh, har jag fått reda på att uh, uh, ett hembiträde i det Floydska hemmet. Har försvunnit och under samma tillfälle också försvunnit juveler. Jaha. Så att det skulle kunna vara så att den Susan Floyd faktiskt är en Det låter mycket avvarligt. Ja. Men det är ju bara misstankar än så länge, naturligtvis. Ja. får prata med... ...fröken Floyd. Ja, förstår jag på våra goda vänner som tidigare besökte dig att hon hade inte hade till under hela gårdagen. Det är lite oroväckande. Ja, och jag pratade med henne igår. Ja, oh, det ser man. Ja, ja. ja, men då är hon ju i närheten. Ja, ja det tror jag väl. Ja. Ska, ska jag besöka detta? Ja. Tack så mycket, tack så mycket. Tack. Ja. Så går vi iväg och sen så vi lite på henne själva. sam <skratt> <skratt> <skratt> <Pickett> samma träffande! <skratt> ja. Ah, vad Vad fan? <skratt> är du här? Jaha, jag visste mm. Ja, vi sitter och dricker kaffe. För... Ja, det är ni sponde för att Det får säga på mm. ja. Vigalli, mm. som jag mycket på fyller i. Francesco Vialli, vad som jag känner till. Uh. Ja. Francesco Vialli. Ja. En uh, Siciliansk familj. Allihop är på ett och ett, ett får. jag. Ja. Uh, vad som inte tror. Så det senast du hörde. Då är i någon form av en detta, som de på att förlora. Det verkar vara en att just han är en och blandar det här. Det kanske var han som var ämnad för den här gittflaskan ändå. Det låter det troligt. ju troligt. Mm. Alltså, fast det alltså är klumpigt, det är inte en sån som han går på tror jag inte. Men... Mm. Jag vet när vem som gjorde det, men... Minst en motiv. Men var den nog vid detta bord? Kanske inte vet på Agarn. Nej, det är du Folk med på. Jag får det på biblioteket GBT till en viss flåga eller något. För fråga en fråga som de kanske märkte på när de undersökte. det är flaskan och glaset stod de upp på rattningsbordet. Signifikant är ganska våldsam död. Och ganska plötslig. Det känns konstigt att jag skulle ha lugnt stött ner flaskan igen efter det. Ja, flaskan kan ju stoppa glaset? med glaset. Har mm. Mm. du för fan vr i glaset? Va? Nej. Var det med en, en, en lite fläck i botten? Dra ut. Ja. Va? Fals? Va? Fals? Han, han, han alltså dukade duk ut minst tre glas innan... Yeah tycker man borde märka med en gång och inte liksom stämmer det lite försiktigt. så. Och även glaset. Han kanske var lite sen i det här. har ja, ja, även, även kollat glaset för fingertoppar och det var för... det betyder inte mycket. ska tala ett par Mr. Black mm. har precis vaknat upp i uh, Foilheim Wollers hypp. Alla spredsprångarna snakar. Oh no. nej, nej, nej, nej. Det var bara en mördrupp. <skrattat> Och jag är inte där. Berätta. Stackars storyline. Vi har inte sett till hon på tafsen när dansen. Nej, han har smid. Han spolade med. Ja, men han var ju faktiskt <skratt> oskämd. Ja. Ja. Mm. En dam kan aldrig vara för skämt. Nej, Nej, det <laughs> faller inte för att en våld, det borde du veta. Ja. Jag tar dig det ju i bara i huvudet. Du kära Ja, och ni är så Ska vi besöka biblioteket igen efter lunch så hitta vi hittar någonting nej, om, om det här? Vi har aldrig <laughs> tid att klippa lite om mm. Ja, det kan vi göra. Men jag vill Hur det är, det är det bättre ja. idag ja. förresten? Ja. Jag ja. ja. har bättre jag ja. Har du library? Ja jag har jag stängde. Stängde. Ja. Det är bra det har jag med så det <skratt> går du att <och> leta ja. <skratt> vi, Tack, tack. <skratt> spelar Vi spelar shuffleboard <skratt> ja. Om vi hittar några som vi kan spela är vi emot, eller med, är med. eller vad vi göra? Ja, med. det, är ingen det kanske finns de äh, några normer som kan lära oss. Nej, ja, de har säkert spela in en bredare. Ja, precis. Det. <laughs> det kanske finns några andra trevliga människor som vill lära Ja, ja. ja, det är den här amerikanen som är sjukledig i Texas. Jaha! Han kan testa på det här för halvdivet förut. Ja, okej! Okay. Ja, men då går vi och frågar om vi får vara med. Det går inte så bra för att han skjuter dem så fort när han skjuter iväg. Och så, ja. Han är ganska frustrerad. <går> du var rätt så dålig på det här va? <går> Jag går ner i alla fall i biblioteket Jag har lak, han med i biblioteket Eller är han med att spela chafferbord Jag vet inte, han har varit med Giacomo ja, ja, hela tiden ja. De har jag, jag vet inte, jag vet inte Hjälpsam, han är i biblioteket <går> Har han library use, Black? Eh. Ja, ja, ja, men då är han med dig i biblioteket Jag okay, har ta, även lagt till i Italien på vägen Så det finns i italienska ting. Det är ganska nickande. Där fick jag sätta Jag då. Det lite att det ah, finns en som en, motis en någon blodig vendetta-uppgörelse på Sicilien mellan Djani äh, och Kosta. Kosta. Jag tycker okay, vi att ett spår. Någon... <laughs> Nej, det är lite va. <laughs> Mm, kostar. Men det finns en sån i köptfryset. Det ringer också en klocka till, du vet att det är en din din. familj. Mm. Det är en familj, säger <laughs> <black to> <laughs> <laughs> ja. jag till böckerna. Och black. Jag hade en black. Miau, miau. Miau. Ja, nog inte mer än där. Vi gör inte det väl om man är du får berätta för oss. Ja. Mm. Vi Berätta för dig om man spelar shuffleboard, för vi har lärt oss nu. Ja! ja. Det men det gick sen. Ja, ni skrev ju en Ja, oh, oh, vi hästlängder. Vi är ja. ju... Så fnissar vi bara så. Åh, oh, ni berättar ja. ut. Europeiskt skitspel, menar han. Vad fan? Det är ingenting för ute det, det, det här, utan det är och eh, anbringning det är grejer är. Ja. kanske? Ja. Alltså, armbryt... Vill han, vill han prova? Jag är lite upptagen just nu sen och ställer Ja. Ska ni bara vara Jag tror att man skulle ha lite av det riktiga sporten. Hittar vi henne. Ja. Eh, ja. Bra. Sitter och äter lunch. Ja, vad trevligt. Ja, ja. Du är väldigt bra. Du såg hans grill. Du trodde ganska att jag bara lite Sitter träffat dig. Sitter och äter lunch. Ja, det kan hon få göra, tycker jag. Så. Ja, vi sätter oss på vid. Ja. Titta och stirra på henne. Iblad. Ställ oss i <blink. här> en cirkel runt när på bara yeah, yeah. <här> Ja, vi har ju en <här> <här> ritual to dismiss. To dismiss woman. Ja, det är Ja. To dismiss jewel. Ja, <här> oh. Shadowing. Ja. Det hade du ingenting i. Ja. Hallåååå. Va? Vad fanns? Hon verkar se att ni ser. Ja. Titta snabbt ner. Äter snabbt. Upp och rissas upp. Du är hemska. Ja. Oh. Jag frågar lite för mycket. Mm. Ja. Är det tyska Ja, ja. Mm. Har jag har ju pittat näsan för. Ja, ja, ja, jag ska för Men nu var ju inte annat. Mm. Ja, visst <laughs> <laughs> är det. här. <laughs> Det är det ju. Ja, <loss> det sitter inte på alla händer. Ja, jag jag hittat jag nej. Jo. vi så vidare, vi tycker det är det. Ja. <blör> Kommer vi, vi det, det, det kan trött, med och, så vi spela ja. med? andra människor. Ja, mycket... ja, ja, vi spelar vidare till superdrorar och det är vi aldrig. Jag har på måste jag. Jag titta på ja. vill spela själv, men det är lite ja, ja ja kommer sig kommer se. jag är lite ja, inte med 12 idag. Ja idag var det ju I, igår det lite igår och där är ja, fy fan. Ja. Det såg ut bio gjorde vi. Ja. Ja. Det var en väldigt hemsk film. Ja, den måste vi se. Ja, det är lysande. <laughs> det snöknäftan. Och går snövitt perfekt mira. <laughs> Ja, ja då ser vi den Istället för att Mitt i hela tiden Jaha Det är en som var innan det här Ni kommer dit i i filmen istället Så slut Ja det var där äpplet kom in. I Men bilden. ska vi besöka skrädaren kanske? Ja, det borde vi besöka. Ja. Den här som lite för <laughs> konsten. Men vi har, ja, ja, ja, ja, ja, ja, har truttnat på att ja, det borde vara Och jag går naturligtvis runt och, vis och, och it, ja. väljer kläddningsmaterial med och, mycket bolagen och, och, och, och tydlig tjuror ja. och grejer. Utbudet ja, är inte våldsamt. Vad Nej, en... Så säga, underhållande, reparerande karaktär. Och han har lite tyg i just men Att se en, en klänning Det finns ingenstans att köpa en klänning på den här båten. Ja, men du har ju en massa. Ja, men vilken av dem? Jag har ju varit i två. Ja, men det är du den ena. har. Ja, men, du, den ja, ja, så, men <laughs> då får vi gå dit. Ja, ja. vilken är det då? Var, var, var kan man köpa sin klänning? Ja, välj. Ja. Vi var ju där. Vi, först. vi var där. Vi Nej, det var jag bara panier, vi. <laughs> vi går till en <laughs> annan ja, Vi går till en <laughs> annan show. De fattar inte på ni har är inte i Vi går till en <laughs> annan show. Ja. <vi> går till en fröken show. väljer ut något till mig. <laughs> jag väljer <vi> något som passar. Finns det något? I så fall misstänker <laughs> jag att jag får en hatt Ja, jag tycker Jag tycker bestämt att du ska titta. Jag hittade ett i Pellegorin Press efter ja. den här spelen. Jag vet inte! Allt var det klöversenet! en väldigt, väldigt fin oh, köpa, Ja, Vi saknar en beskrivning av vad man kan köpa. Ja, precis. Pissa den så är alldeles... ...som För Nu ska det dansas! Ja. Och väl ingen bjuder upp mig får jag väl ta Black. <laughs> Jo. Ja. Näst <laughs> det, var ja. <laughs> det på 2.2. Fast Ja. Kan vi fria på Youtube? Ja, det alldeles ut ja, ja, ja, ja. ja. ja. Men då får ni ha druckit så mycket som man inte sist, jag blir lite dum. dansar ja, du gudomligt. Du kan ju Fast, hantera honom men när de ramlar över mig blir det blir Det, det plats. Då blir det jobbigt Men du är ju rätt så och kniding så du kan kasta dig undan. Ja, jag kan dodge. Ja, precis. Så länge inte jag har druckit för mycket, yeah. då, då ja. blir det jobbigt. Ja, ja. Mm. De är flättväxt och nu under gårdagen. Ja, det har gått 24 timmar sedan jag ämne de senaste. Ja, då. Och det har vi ju, för det var ju... Ja, ja vi dansade inget igår. Nej, Nej. så det, nu, det, det är ju fint och fint. Ja. Kan man dansa? Då ja. kan vi dricka och dansa igen. Ja. Dansen! Lalalalalalalala. Lalalala. Ja. Ja, vi, det det vi, vi ja, det är det vi gör. och eftermiddagen får du uppsytt och tillsnyggat och ja. fint och hatten inpassad mm. Så att vi har eh, riktigt fin outfit i mm. ja. Ja, vi fixar även ett pamser mm. och också. Mm. Ja, för att vi ska promenera på det. Ja, ja. ja. det är jävligt fint. Mm. Ja. Det är jävligt fint. <laughs> Rackans vad snygga är nu! <laughs> ja, sen... det, är, det, är säkert bra. det gick inte att göra så mycket. Vi stod åt det när prinsen väckte snövit. Och... Mm. Mm. Det finaste du har sett. Ja. Det nya Fan, det vackraste jag sett. <laughs> så du, i det här. du har sett. Det är konfirmerat! Du har en fikon! Jag drar ju egentligen historiska paralleller till eh, kung eh, Agamemnon. Så, mm. hans, eh, det sah väld högt och tydligt på läna jag var man Men var <går> det köfter där borta. <går> det är som hade det så trevligt. Okultiverade barbara. Va? Vad vad Va? fan? Vad fan? Ja. Ja. Det finns musiklaten och sen så eh, inser vi att det tydligen dans ikväll. Ah, så då går vi upp bidrar. Så. Till Ja middag ja först ja. och sen dans. Och ja. dans ja men vi gör väl oss i ordning vi, vi ja. oss och så till oss i ja. Ja. ja nu känner ni knappt igen oss nej. oj oj oj oh. och hatten här är du piffat och... oj piffat slå en tärning för för det vi och se fallet spillen går utom piffat och puffat ja piffat och puffat piffat och utan bara det nej det är piffat puffat utan bara den där vi ja, det... skulle se vilket som ja, ut. Det är som att titta in i solen ja, ja. Man vet ju vet aldrig när Herr Rumpetaffs dyker nej, upp igen Det är ju som på julafton Efter, efter tidigare kvällen så tror jag att Herr Rumpetaffs Håller sig i sin hytteståndet för resan faktiskt. Jag tror att han sitter i förställning. Och gungar Han beställer rödvin Nej gör har inte det det det. Och där tror jag vi lämnar vår... Ja, yeah, <täckligt> oh, det är <här> men åh, oh, vi precis skulle på bal. Mm. Oh, fuck oh. ja. Vad är bal på sloft? <här> Känner du att du har fått ut av kvällen det du tänkte? Ja, <här> <här> yeah, det är... Jag måste ju skriva till dem och fråga på... Brister på, brister på <här> Shocking lack of dress shops. ...klädningsshoppar. Ja, uh. Förfärligt. färdigt. Ja. måste ju då med att få roa sig. Ja, det är klart. Ja. ja. Kan jag inte spela själv för du går hela resan.